Jó reggelt, ma 2019. március 22-e, péntek van. Először is azzal kezdenék, hogy elnézést kérek mindazoktól, akiket fárasztott az, ahogy a műsorvezető, illetve annak műsora, egy Fejancsik saját magával foglalkozott. Ilyen az én esetemben, illetőleg a műsorom esetében régen még ennél is sokkal gyakrabban fordult elő. Olyan azonban, hogy egy hosszabb folyamat második felében, mondván, hogy a folyamatokat lehet, hogy én indítom el, de nem én fejezem be, elnézést kérek, emiatt ilyen először fordul elő. Nem tehetek ígéretet arra, hogy nem lesz ilyen többet. De semmiképpen se az a célom, hogy nézegetve saját magamat a tükörbe... Ne? Erről önöknek műsort készítsek a nap, ki tudja hány órájában. Ezáltal ugye a súlyos téma hiányt tud fellépni, mert hát akkor ugye kimarad a húsleves, akkor mi van még? De azért eddig ez nem jelentett problémát, és a hátralevő időben, mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, van egy halvány, sanya, banya, tanya, hogy ezt meg fogjuk tudni oldani, de ha önök nem, én mindenképp. Ma tehát 2019. március 22-e péntek van, és 6 perccel múlott reggel 7 óra, ez a Kejfej Jancsi. minden, amit az aznakról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Ez egy olyan műsor, amely bármikor meg tudja zavarni az önök és az önök kíséretében levők hétköznapi életét, ezért 14 éven aluliaknak nem való, de elfelette is igen korlátozott mértékben. Amikor a rádió nem ad interneten, akkor valójában megkiméri önöket valami olyan soktól, egykával vagy többel, attól függően, hogy bangóné írja, vagy sem. Amelyet Néhányan csak hálások lehetnek. Sütik a nap nincs meleg. Tavasz van. Legalábbis, amit az ember ennyi idősen a tavasz ismérvei alapján meg tud állapítani, az alapján tavasz van. De ilyen idő lehetne decemberben is, talán júniusban nem. Szeretném felajánlani önöknek a két telefonszámmat, ahol óhaj, súhaj, panasz, rengeteg időnk van, mert a Filippo Vatilos Rádióban van. Szia, Gábor! 0614890999 és 063677161. És mielőtt még záporozni kezdenének a telefonok, elmondok egy olyan élmény tegnapról, amely gyakorlatilag úgy nagyjából a világhoz való viszonyulásomat most jellemzi, ami nem azt jelenti, hogy ne tudnék időnként más dolgokról is beszámolni, de, de. nem a teljes egészében láttam tegnap a Szlovákia-Magyarország mérkőzést, hanem részleteiben a második félidőt viszonylag hosszabban. Hajdú B. István a tehetségesebb rádióriporterek közé tartozik, de tegnap egész egyszerűen azt vettem észre, hallgatva őt, de itt a tévedés minimális kockázatát fenntartom, a közepest nem, és a felső fokot sem, a minimális tartom fenn, hogy az iteni viszonyok azok azért súlyosan jelentkeznek rajta. Szóval a Hajdu B-ben megvan az a kötelező kincstári optimizmus, ami azzal kapcsolatos, hogyha magyarok vannak a pályán, akkor át egy magyaroknak szurkolunk, át kettő, minimum döntetlenre hozzuk, de optimális esetben nyerünk. Most fociról van szó. Aztán jön a valóság, és még egyszer mondom, az első fél idő úgy, ahogy van, kimaradt, illetőleg a Honpola bekapcsolta a tévét, miközben én dolgoztam, de miután nem néztem a tévét, és a mes valamiért, akkor idegesített, ő átvonult egy másik szobába és egy másik tévén más műsorokat nézett, aztán letelepettünk egy ilyen izére, amin több ember elfér, és néztük a meccset, ő időnként elaludt, én meg nem aludtam el, és néztem. És azt láttam, ahogy a valóság kikezdi Hajdú B kincstári optimizmusát, de nem úgy kezdi ki, ahogy egyébként, és hát itt, itt, itt van a választóvonal, mert ugye itt jönnek azok a mondatok, amelyekkel kapcsolatban azt lehet mondani, hogy a fia Laur, miért nem hívja fel a Hajdú B-t, itt a háta mögött, itt settenkedik maga, és mond olyanokat, amelyeket. Szóval, hogy az, ami pedig támadtunk, tehát időnként jól leadtuk a labdát egymásnak, tehát már amennyiben magyarok, magyaroknak, így a többes szám első személy, de, de lett egy olyan szövege, mint amikor a szocialista brigád naplót olvassuk. Elöntötték a közhelyek valami iszonyatos mértékben a beszédét, kínos, keserves szójátékok voltak benne, biztos sokaknak tetszett, én ezt nem vitatom. Én azt tudom önöknek mondani, amit én tapasztaltam az árbocskosárban. És egyszer csak, megmondom önöknek őszintén, jobban ráuntam a hajdubére, mint a meccsre. A meccs még érdekelt, viszont arra gondoltam, hogy mit kéne csinálni a hajdubével. Tehát, ugye, amikor a telefon nem működik, vagy a számítógép nem működik, vagy valami nem működik, akkor időnként azt szokták mondani a szerelők, hogy kapcsoljuk ki az egész miskulanciát, és kapcsoljuk be újra. De, de hogy lehet ezt megtenni egy emberrel? Sehogy. Hát, valami szívátültetést végezzünk rajta, csak azért, hogy megállítsuk a szívét, és a klinikai halál állapotába hozzuk a hajdubét, vagy bárki mást? Engem, önöket? Hogyan lehet egy embert újraindítani? Annak érdekében, hogy azok a funkciói, amelyek lelassultak, vagy már egyáltalán nem működtek, azok újrainduljanak. Erre nem tudom a választ. Erre nem tudom a választ, mert ez a megújuló képesség, ez a frissülés, ez mindannyiunknál másféleképpen következik be. Nagyon sokan azt fogják mondani, hogy igazságtalan vagyok, mert a hajdúbével semmi baj nem volt, a meccsel annál inkább. De én ezt most a hajdúbével kapcsolatban egy nagyobb körnek szállom. Tehát úgy, a, úgy az életünk kapcsán mondom ezt. Ami Brüsszelben történt a Fidesz kapcsán. Amit megmagyarázunk így és úgy, miközben magát a jelenséget kellene látnunk, ahogy foglalkozunk valamivel, az idő meg mellettünk. Mindannyiunk mellett. A Fidesz mellett, a KDMP mellett, az MSZP mellett, a DK mellett és az összes párton kívüli mellett. Hogy hogy múlik az élet Dániában, Svédországban és Etiópiában, ezekről van némi halvány segédfogalmam, de mintha nem ott élek, erről nem tudok beszámolni. Így aztán végképpen luxus az, amikor az ember saját magával foglalkozik, bár kétségtelen, hogy egy ilyen, um, nem is azt mondom, hogy a fejemet a homokba dugom viselkedésnek, most egy latin szót kellett volna mondanom, de nem jut az eszembe, vagy nem jutott az eszembe, helyet mondtam ezt. Szóval, hogy van benne valami elfordulás a valóságtól, és akkor valami más valóságot nézvén az ember keres magának valami szórakoztató történetet. Hát nem tudom, mennyire voltam érthető. 7 óra 12 perc van. 061-489-0999 és 06 Ha mindenki felveszi a telefont, 7 óra 30 Navracsics, 8 óra 04 Karácsony Gergely, 8 óra 30 környékén Bácska János, 8 óra 50 környékén Újhely István, és 9 óra 12 környékén távozás. Nem jönnének elő a buckáikból, hogy azt kifogásolták a Sebestyén Balázs műsoráról van neki részére valamelyik rádió reggel, hogy a lomtalanítás kapcsán azt mondta, hogy ismét a buckalakók. És akkor ezt így megértek. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók is kis fiala János műsorra. Ha-ho! Már csak azért is telefonáljanak, mert lecserélném ezt a zenét. Nem mintha ahhoz hallgatói telefon kéne, de úgy jobban mutatna. 7 óra 14 perc van. 06148909999 és 0636771161. Csak valamikor a műsor végén fogom elmondani, de az is lehet, hogy meglepetésként feltűnök. Az biztos, vagy legalábbis most biztosnak tűnik, hogy hétfőn kedden, Szerdán és Csütörtökön nem lesz élő lebonyolításuk Kejfej Jancsi. De még mindig ingadozom a tekintetben, hogy pénteken legyen. Megmondom őszintén, az szól ellene, hogy mikor érkezem meg Csütörtökön, ráadásul másnap civil a felvétel van. Tehát, hát e, nem voltam itthon, tehát a, az egész világhoz való viszonyulásom, ha egyedül vagyok, önökkel, az más, mint hogyha beszélgető partnereim vannak. És azt szól mellette, hogy az ember itthon van, akkor meg nem hagy ki műsort. Nem tudom most megmondani, hogy mi lesz a döntés. Azt tudom, hogy jelen pillanatban úgy tűnik, hogy május 31-én lesz az utolsó élő lebonyolítású Kejfej ebben a fél évben. És hogy május 13-án és 27-én lesznek az utolsó két nagyon messziről jött emberek, tóksók. Önökkel, Bakáccsal, Filippovval és velem. Május 13 és 27. 061489099 és 0636771161. És hát mintha nem telefonáltak, így aztán végiment ez a szám. Lehetek provokatívabb, és kérdezhetem önöktől azt is egyébként, hogy a saját pénzügyi történeteimnek a megbeszélése mennyivel kínosabb, vagy nem kínosabb, mint a Klubrádió pénzgyűjtő hete, amit egy tízes skálán tízesre támogatok, de hallgatni a műsort Arató Andrással az nagyon kínos. De nem akartam eddig provokálni önöket. Amit persze úgy lehetne megoldani, hogyha a finanszírozási helyzet változna, de a finanszírozási helyzet, nem tudom, hogy a finanszírozási helyzet van-e rosszabb állapotban, vagy a magyar labdarúgó válogatott. Ez döntsék el önök. Két lényegben a téma esetleg jöhet Persze. Az egyik a cirkuszra vonatkozik. Igen. Elég sokat járunk, Ö, tudom, hogy ön is tiszteli a munkánkat. Tavaly is három bemutatón voltunk, idén is van már jegyünk, uh -huh. de a legutolsó alkalommal elgondolkodtam a cirkusz közönségén. Uh -huh. Az egyik dolog, ami rendkívül zavaró, a mérhetetlen pattogatott a szav, de ez lehet egyéni szasz probléma. Nem, de tényleg, nem, már te... közös, tehát ketten vagyunk gyomorforgató. Az. A másik, hogy valóban minőségi műsorokat szednek össze. Tehát, eh, amit utoljára láttunk, az tavaly karácsonyi környékén volt. Öt darab szibériai tigris, hófehér Láttam. a színpadon. Ugye, egy darab suttogó emberrel. Tehát annak az embernek ugye egy hangos szava nem volt. Az állatok mégis azt amit akart. Mögöttünk, én három gyerekkel voltam, plusz a párom, egy kisebb család előttünk és egy kisebb család a mögöttünk lévő kettő darab anyuka szintén három gyerekkel egész végig nem tudok szó, pofáztak tehát amikor a legzámai pillanatok vannak akkor is pofáztak és ez azért egy idő után idegesítővé vált végül is a lényeg az előadás végén továltunk teljes lápafény megfordultam a három, egyébként aranyos kislány Törökülésben, lehúzott cipővel az ülésen, alattuk körülbelül másfél kiló patogatott kukoricát, két anyuka tovább beszél, és a, ha a cirkuszt ismeri, akkor tudja, hogy elég kicsik a távolságok. Uh -huh. A három gyerek, akik nem volt, így nézte őket, aztán én csak annyit mondtam, hogy látjátok, ezért kár volt embernek születni. Tehát összességében elnéződött, tényleg szókinondó vagyok ilyen helyzetekben, és mondom nálam, hogy mit várnak ezektől a gyerekektől majd. De a De én, én teljesen értem azt, amit mond, e, ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy e, lehet, hogy nagyon hülyén foghatni. Reggel olvastam, hogy mit mondott a Juncker a Brexit kapcsán, és arról, hogy szó, hogy addig várnak, amik meg nem egyeznek. Szóval. Erről is megvan egy kérdésem. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Én most nem akarok nem oda Tehát, hogy értem, az értem. embernek mihez és milyen mértékű türelme van, hogy mit fogad el. Uh, én nem nagyon tudom, hogy a hazai közlekedési kultúra itt Budapesten, nem mondja, például az nem, hogy ez, hogy ez összefüggésben van-e a hétköznapi életünkkel, vagy hogy mi ilyenek vagyunk. Erre nem tudok válaszolni, csak azt tudom mondani, hogy az a három gyerek, aki ott volt ön mögött, az lehet, hogy húsz év múlva különböző szakákban lesz Nobel-díjas, és és úgy fog tudni glasszékesztyűt hordani, mintha világéletükben glasszékesztyűt hortak volna. Ilyen eleve elrendeltetések nincsenek, miközben azt, amit mond, azt tökéletesen értem, ha másért nem, akkor azért, mert legutóbb a Zenekadémián nem, de azt megelőzően a Hompola két különböző eseményen is szólt nekem, hogy másokat zavar, ahogy én beszélgetek vele, vagy szólok hozzá, és nem arra gondoltam, hogy szólok az illetőnek, hogy én ide azért jöttem, mert azt csinálok, amit akarok, hanem elhallgattam ami Jó, a szagokat illeti, meg a többit arra meg azt tudom önnek mondani, hogy ez, ez így az élvezeteknek a halmozása nem, tehát én ugyanezt megélem de hogy ön a tehetetlenségével, vagy az elégedetlenségével mit kezd, ahogy azt annak idején mondták, ez ilyen egyéni szocpol probléma, ha túlnő egy bizonyos szinten, tehát hogy te tényleg ezt mondta a gyerekeinek, akkor azt kell hogy mondjam a tévedés minimális kockázatával hogy elvetette a súlykot Igaza volt, de, ne, de tehát amit érzett, az, azt érezte, azt fejezte ki. De az a fénykép, amit kiállított a többiekről, annak az ahhoz fűzött kommentárral már nem tudom, hogy az ön, az ön gyerekeim mit tudtak kezdeni. Végső soron megértem, mert közlekedési visszatérve most is volt egy normálisnak indult szituáció szintén csemetém a hátsőülésen, párom mellettem, befordultunk egy utcába, ahol két kutyás sétáltatta a kutyáját, nekem is van kutyám csendes környék, lehúzódtam, gyökkettővel elhaladtam mellettük, és mindent megkaptam az édesanyámra, hogy miért nem indexeltem. Ezek után visszatoladtam, lehúztam az ablakot, és összesen annyit kérdeztem az embertől, hogy ne arra, hogy miért kell ennyire magyarnak lenni. Ettől viszont a párom teljesen elborult, mert azt mondta, hogy túlreagáltam a dolgot. De igazából. A ülésen a gyerek, az ugye azt mondta, hogy ő legszívesebben bedugta volna a fülét Pedig szó szerint semmilyen... Azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki el. tökéletesen járt el. Tehát én azt tudom mondani, hogy a nője, a gyereke vagy a felesége és ön a másik a maga módján tökéletesen járt el. És közben ez a három mégse képez egy háromszöget. Mondok egy példát. Ma Igen. A Fehérvári úton mellettem állt egy furgon, amiről nem lehetett eldönteni, hogy az majd be akar jönni a belső sávba, vagy marad a külső sávba. Én általában ilyenkor, pedig hát mondjuk ez az kis terepjáró, ami nekem van, vagy városi terepjáró, ez nem egy versenyautó, de ezt meg szoktam cselekedni. Ma egész egyszerűen azt gondolván, hogy nem tudom, hogy mit akar az illető. Három másodpercet vártam, amikor zöld lett, bejött a belső sába, és minimálisan nem zavart, lehet, hogy tegnap ugyanezt másféleképpen oldottam volna meg, és valami azt sugja, hogy a mai állapotom jobb, mint a tegnapi volt. Viszont hallásra! Mikor mondott hazai politikus, akinek hatalma volt olyat, hogy addig tárgyalunk, amíg meg nem állapodunk? 0614890999 és 063677161 figyelek, ha van mire. a fix vonal állandó másabb el, ez a 06148909999 az nem működik, Laci. Kicsit rosszul bírom, amikor egymás követő napokon ennyi technikai hiba van, ezt megmondom őszintén. Jó reggelt. Jó reggelt. Erre is egy hallgató hívta fel a figyelmemet. Belejtett, hogy ezt nem önöknek kéne észrevenniük, hanem itt kéne tapasztalni. Jó reggelt. Jó reggel. Ez a tenne volt a Marek Manó Csókorom Zuzsi <gül> Ez egy jó kérdés. <gül> nem, nem tudom, ezt tőle kéne megkérdezni. Valóban. Igen, de... igen, de meg nem mondtam. Ha a homból a igen. A Malek nem régen bejelölt engem a Facebookon, de, de most nem tudnám tőle megkérdezni. Nem tudom. Ja, lehet. Hát még a boldog békeidő volt. Hát igen, ha azokat annak lehetett tekinteni. Igen. igen. igen. igen. Na, szörföztégyet, Viszont. Nem tudom, hogy Malek Manó a zsűrzékének mit mond. Hey. Mint a rajzolós horvátorsi. Ugye ennek a városi vonalnak a nem működése például az összes önkormányzati beszélgetés bejelentőséggel bír. Tehát valaki betelefonál, és most Laci ez mással beszél, az Isten fáját, de tényleg. Nem szeretnék olyan benyomást kelteni nyolckor, fél-kilenckor, hogy azért nem tudnak betelefonálni a Karácsony Bácska és Bácskai Jánossal folytatott telefonbeszélgetésbe, mert én kirekesztem őket. Azok után, az előzmények után, ami volt. Azt lehet látni, hogy ott mi van, Laci? Hm? Mert vagyok a szervezszobában, nehéz igyekszem, dolgozom rajta, é. próbálkozom. Jó. Jót fog tenni nekem, talán önöknek is, hogy most nem lesz egy pár napig, hogy kell egy fejöncsi. Küldök egy sms nagyon bosszor utró. Köszönöm HP-nek a... az SMS-t, ami ebben Jó reggelt lehet! Sokszor gondoltam önre, tehát arra gondoltam, Navrasi Stiborban a túlvégen, hogy... Jó reggelt, Igen. Ha én lennék ön, uniós biztos, fidesztak hazafi, és lenne ez a uniós párcsaládbeli vita, hogy... Mit élnék meg annak függvényében uniós biztos vagyok ennek a pártcsaládnak a tagja abból adódóan, hogy Fidesz tag vagyok, hazafi, hogy ezeket hogyan tudja összeegyeztetni. Én nem vagyok uniós biztos. Én nem vagyok ennek a pártcsaládnak a tagja, én nem vagyok pártag, soha nem voltam pártag. Utoljára a kisnek voltam tagja, a Mózba se léptem be, és már nem is fogok. Uh, és az se biztos, hogy önnek az összes státuszában mindig mindent meg kell élnie. Ez az én problémám. Én állandóan így élem az életemet, és ahogy öregszem, egyre jobban és egyre rosszabbul bírom. Szituációja válogatja. De vannak olyan helyzetek, amikor ezek szinte összeegyeztethetetlennek tűnnek, és ilyenkor még nagyobb jelentősége van a türelemnek, a lojalitásnak, a fegyelmezettségnek, ami aztán meg az embernek egy idő után a rovására megy, mert a túlzott fegyelmezettséget meg rosszul jelzi vissza az ember gyomra. Igen. Csak azt. A kérdés, a kérdés nincs, az, kérdés, igen? nincs kérdés, <síthat> nincs kérdés. Nincs kérdés. Hát nézzet, a... Tehát néztem tegnap a Szlovákia-Magyarország mérkőzés, és hallgattam a közvetítőt, és már egyre jobban foglalkoztatott a közvetítő kínja, miközben a meccs eredményese dobott föl. Csak azt láttam, hogy a műsorvezetőnek, a speakernek van egy olyan problémája, hogy hogyan lehet ezt az egészet mégis úgy tálalni, hogy az nevereség legyen, miközben a táblán az volt kír vagy kettő nulla. Jaha, nem láttam a mérkőzést. Lényegtelen párhuzamot. De értem a... Igen, értem a párhuzamot. A... Hát erre azt tudom mondani, hogy ugye az, azt ön is tudja, meg gondolom a hallgatók is tudják, hogy én a Fidesznek a, a különböző színárnyalatai között az Európai Néppárthoz közelebb, közel álló árnyalat vagyok. <gül> Ha, ha van még ilyen árnyalat a füdesztem belül. én eset, lehet, hogy már csak egyet. Vagy hogyha a Magyarországon jön. már nem kizárólag színbakok érdekelnek. A... Ezért nehezen élem meg, természetesen nagyon nehezen élem meg. Amit próbálok tenni, az itt is az, egyrészt a... A próbálok közvetíteni, de ez nem az első eset, sőt, hát ön is tudja, hogy a sokadik eset, ahol, ahol gyakorlatilag próbálok közvetíteni, de az egyik fél szinte egyáltalán nem Um, nem igényli a közötítésemet, vagy hogy nem csak a közötítésemet nem igényli, nekem néha már az az érzésem, hogy a jelenlétemet sem igényli az egész történetben. A másik fél az igen. Uh, igényli. Elnézést, azt meg lehet mondani, hogy ön egyébként a személyén kívül képvisel valamit? Tehát, a, a, tehát amikor ön van negligálva, akkor, ö, akkor, a, akkor a navracsics van. Jó, nem, igen, az egy az, hozzáállás az, van megligálva. Jó, hát igen, persze. Nekem nagyon tetszene egy olyan... Ez volt annak idején hogy... egy diszkó valahol a, a az Erzsébet hit közelében, akkor még híresebb ember voltam, és ki, ki volt ráírva, akár hiszi, akár nem, fialamentes övezet. Ezt képzelj el. Hát, tehát én is mondhatnám azt, és az a politikai kommunikációval egy jó bevezet foglalkoz, hogy azt mondom, hogy hát az általam nem X és Y, vagy ezt, és ezt a legrigálják. Nem tudom, hogy személy szerint nekem szól-e a dolog, vagy pedig annak a gondolkodás amit, amit én képviselek, vagy ami, aminek én is tagja vagyok, de de gyakorlatilag nulla, ebből a szempontból nulla érdeklődés van. A másik oldalról úgy gondolják, hogy talán képviselhetek valamire, talán valamire hasznos lehetek, mert az Európai Néppárs részéről van mindig egy, egy olyan igény, hogy, hogy, hogy kitérjék a vélemény, csak tartsák a kapcsolatot. Jó, ha már itt tartunk, mit. akkor egy gondolatjel. Ugye, amikor mi beszélgettünk, számos dolog került szóba. Az, hogy ön egyébként, és mesélt a saját szervezetéről, tehát már mint amiben dolgozik. És ott emlékszem, arról is volt szó, hogy ott vannak hivatál, hiva, hivatásos eh, eh, aparatsikok, most nem a szó negatív értelmében, hanem, hanem, hanem, hanem akik az irodán dolgoznak. Az például kizárt, hogy önből egy ilyen legyen? Tehát, hogy beépül magának az unió szervezetébe, nem mint pár delegált, hanem mint, mint, mint olyan ember, aki ért hozzá, és íbít. Hát mi... szerintem kézzel, kizá... nem, nem adminisztratív okokból kizárt. Lehet, hogy van egy összeférhetetlenség. Valószínűleg van egy összeférhetetlenség is, de, az a... de ilyen... Ezt van ilyen, amit igen. lehűlési időszaknak. Nem, nem, nem, nem ezt elfelejtettem. Ez látja, ez a tipik... kiderül, hogy magyar vagyok. Igen. Igen, igen, nálunk ilyen nincs. Igen, ott van ilyen. Lelepleződtem. De személyes ambícium sem lenne. Lelepleződtem. Jó, rossz volt a kérdés. Jó volt a kérdés, de arra jó volt, hogy számháborúban le lehetett olvasni engem. Akkor visszagondolati a másik végéhez, hogy mit érzékel el a néppár részéről? Ja, semmi. Ott időnként felkérnek, hogy mondjam el ezt és ezt a mondjam el az éleményemet ezzel és ezzel kapcsolatban, a, elsőbb, tehát más területen is, de a fidesznek pár kapcsol a e, A másik oldalról ilyen nem, nem fordult előtt. Mostanában. Korábban sem nagyon, de mostanában kifejezetten nem. Rossz a Igen, bocsánat. Rossz? Mondja. Nem azért, hogy, hogy hogyan élem meg, hát ezt így élem meg, hogy közvetítenék, ha volna rá igény, de nincs rá igény. De az első Tart-e önvizsgálaton? Ja, persze. nem folyamatosan tart önvizsgálatot. Aztán. És mire jövök Mire jövök rá? Uh -huh. Azért Öl... van még önnek élete, ön egy fiatal ember. Öl... Ezt köszönöm, ez kedves mondat. A... Van, persze, de hát ilyenkor az önvizsgálat révén arra jön rá az ember, hogy nyilván akkor vagy valamit valami nem időszerűt képvisel, vagy valamit rosszul csinál. Most arról beszélünk, hogy is kiment a divatból? Ö, igen. Hát az a az, az Jó, de ez hogyan van, hogy az, az, az, az, az, az, az, az, az ember március 1-én még bemegy és bent van a divatban? Aztán bemegy nem, március. nem. Ez úgy van, hogy a politika... Én nem gondolom, hogy, hogy az ember... Is El, elmú... azért is szoktak mondani, hogy fiala elment fölötted az idő. Hát lássad, be... Igen. igen. Na de igen. Igen. ebben Vál... az értelemben elment ön fölött az idő. Igen, tehát vannak korhangulatok, én úgy gondolom, a politikában mindenképpen. Most egy radikális korhangulat van, én nem vagyok egy, egy radikális bizonyos kérdésben, fogalmazom úgy, hogy túl kevés kérdésben vagyok radikális ahhoz, és különösen kommunikációban nem vagyok elég radikális, vagy ahogyan azt mi mondják, egyenes, vagy világos, vagy nem tudom, hogy ez hogyan szokták mondani, hogy az egyik lehülyézi a másikat. Én nem ez a fajta vagyok, és ebből adódóan nincs, nincs igény erre. Ez, ez ilyen puhaság, meg Jó, de figyelj, ha, ha már így beszélünk, akkor azt azért meg kell, hogy kérdezem öntől, mert ön aztán egészen biztos lehet benne, hogy a szimpátiámat tízes skálán tízesre bírja, és ha most felszíntszernek az emberek, akkor mit mondjak, valakiről, valakivel tizenvalahány éve beszélgetek, személyesen is ismerjük egymást, hát hogy ne lennének az emberek érzelmei, nem homoerotikus értelemben, hogy ezt ön annak idején felrólta nekem, de attól nem fél, rosszul, attól nem tart. Az nincs a gondolatvilágában, hogy egyébként ezen az úton hogyan válik maga ellenségé? Mert innen már csak egy lépés. De sok sokfajta, meg sok minden van, de én nem vagyok egy kesergésre hajlamos ember. Tehát, per persze, láttunk a történet, de most is. Csak nem, én nem, kell, nem ez be nem, hogy miért mert azt kérdeztem, hogy hogyan élem meg ezt a dolgot. Azt mondom, hogy közvetítenék, úgy élem meg, hogy közvetítenék, ha volna rá igény. De nincs igény. Nyilván könnyebb könnyebb lenne megemészteni, ha az európai néppárt részéről nem lenne igény, egy kicsit nehezebb megemészteni, hogy annak ar a pártnak a részéről... De arról, mér, de arról elfelejtettem kérdezni, hogy mit kér, tehát miben, tudná, tehát miben tudná, vagy miben is tette meg a néppárt az, hogy felkéri önt valamire, amit ön megtenne, ha a másik is akarná, de nehéz közvetíteni, úgyhogy csak egy ember van ott. Most innentetetem már nehéz a beszélgetés, hogy ne egy munkahelyi leírás vagy munkatörű leírás vagy az hogy A, B, C, D pont. Ön is pontosan tudja, hogy mit jelent a közvetítés, adott, adott esetben az is mit jelent, hogy egy párt megkérdezi, hogy tisztelt Navracsics úr ön szerint mit kellene, hogyan kellene és a többi. Ezek nem történnek meg. De hát... Akkor azt árulj nekem, de tényleg álljunk meg a határon, hogy ne, ne legyen olyan, sose gondoltam volna, hogy én fogok ilyet mondani önnek, hogy hogyan éli meg az a néppárti politikus, akinek ön azt mondja, hogy szívesen eleget tenne a kérésének, de a lakásba, hova bemenne a tévét megjavítani, vagy legalábbis beszélni a tévéről, oda nem engedik be. Én nem mondok ilyet a néppárti politikusok. De mm. Szerintem az nem tartozik az Európai Néppártra, mm. hogy a az az is mm. Magyar állampolgár mm. mennyire elfogadott a saját pártján belül. De de azt hogy amire engem, engem megkérnek, azt én teljesítem, másik irányba is megtenném, de én nem fogok panaszkodni az Európai néppártnak, hogy hát képzeljék el, hogy elemeznek ez ezt, hogy Nem, nem rájuk tartozik. Valószínűleg nem is érdekelni őket egyébként De mi a gyógyszert nem szed? Gyógyszer Ne. <laughs> ne, ne nem vagyok, hogy a beszélgetés témája nem hozza magával a, a keserűség hangnemét, vagy nem, mondjam, de nem vagyok megkeseredve. Nem, nem, ezzel már szóval tudom, csak Igen, csak kérdezi, hogy hogyan élem meg, így élem meg, így élem meg. Benne vagyok egy, egy olyan konfliktus helyzetben, nem először, mondom itt az utóbbi öt évben, nem először, benne vagyok úgy egy konfliktus helyzetben, hogy, uh, hogy valamit tenni kell, hogy valamit tenni kellene, azt érzem, morális kötelesség és politikai kötelezettség, tudatból is, csak uh, megbízás nélküli ügyvitel, emlékszik rá, jogot végzett. Tehát egy kicsit ilyen megbízás nélküli ügyvitell hangulatot van a dolognak. Ja, Istenem, Istenem! Így aztán mi a helyzet azzal, amit ön megélt ezen a bizonyos szerdai napon? Hol volt? Oh, bent ültem. Én szavazati joggal rendelkező tagja vagyok ennek a politikai közgyűrésnek, uh -huh. hogy lehet lefordítani magyarra. Ezért ott voltam a vitában, de is késtem miatta egy, egy repülőjáratot, mert a szavazást mindenképpen meg akartam várni, mert nem voltam benne biztos, hogy, hogy ennyire egyértelmű szavazati arányok fognak kialakulni. Önne? Hát, igen, érdekes, vita volt, minden kaotikussága mellett, hiszen nagyon rövid idő, egy másfél, talán másfél-két órát szántak a témára. Ez úgynevezett zárt ülés, vagy nem tudom, milyen jó szó? Hát, annyiban zárt ülés volt, hogy újságírók nem voltak benne, de nem csak a szavazati joggal bíró emberek voltak ott, tehát ilyen félzárt, vagy hogy mondjam, a, a, igen, újságírók nem voltak, de a néppárt olyan politikusai is jelen voltak, akik egyébként szavazatjogban nem bírtak. És mit tapasztalt? Azt tapasztaltam, ami az ilyen éles vitáknál azért elég gyakran erőszokott fordulni, hogy a két, két élesen szembenálló pólus között van a, a nagy többség, szeretném valahogyan kezelni a két egymással szembenálló pólus, Konfliktusát. És az győzött most, tehát ez a kompromisszumos javaslat, ez a, a felfüggesztés, ez gyakorlatilag egyfajta kezelés ennek a problémának. A legnagyobb problémaként az jelentkezett a, a néppárt vezetése számára, hogy nyolc éttel a választások előtt egy ilyen vita következtében végletesen ketté szakadhat a, a néppárt. Miért vállalta be? A néppárt? El is odázhatta volna. Ezt a vitát? Hmm? Hát azért, mert azért vállaltam be talán, mert az esem, egyrészt az események... Mert ahogy kiveszem, azért ez mindenféleképpen e tekintetben más, mint a szabadságpárta volt annak idején 2000-ben. Hát más, főleg úgy, hogyha azt figyelembe vesszük, hogy a mafejzében által támasztott három követelés, vagy három fertétel mindegyikét végül is teljesített Orbán viktor levette a plakátokat, bocsánatok azoktól, akik sértve érdezték magukat, és az igaz, hogy az utolsó reggel, tehát a március 20-án reggel, de az üdvácsasztájtunkban az is kijött, hogy írt egy levelet a Bajor kormányfőnek, amiben személyesen választ garanciát a közép Éten, vagy a FEU, Magyarországon marad vagy Budapesten maradásáért. Tehát ezek a feltételek teljesültek, ennek ellenére a svéd, finn Hát ők voltak a legélesebb, és a belga pártok továbbra is napirenden tartották ezt a kérdést. Tehát ezért, valójában ezért került sor a vitára, mert nem lehetett, nem lehetett ezeknek a pártoknak azt mondani, hogy majd a választások után rendezzük ezt a kérdést. Ők mit akartak még? Ők ki akarták záratni ezt. Tehát a, a finn-svéd felszólalás kifejezetten éles és támadó jellegű volt, Hmm, kicsit ilyen volt a, a litván, és ilyen volt a, a belga, belga hozzászólás is. Holland, a talán a holland kellene kezdeni. Mi mentette és... el a Fidesz-t? A köz, nem volt ennyire radikális a közhangulat. Tehát egy, egy ilyen vitánál, amikor időkeretben van szorítva a vita, és, uh, és azt mondják, hogy pártonként, max, tehát max egy ember szólalhat fel pártonként, és így megy a kör, akkor nyilván az első időben, a hangadó időben azok szólalnak meg, akik a két pólus valamelyikét képviselik. És ebből nagyon polarizáltnak tűnhetett a hangulat, de valójában, hogyha megnézzük, hogy a, a tagszerezete túlnyomó többsége nem szólalt meg, vagy akik megszólaltak, ők pedig egy, egy ezt a kompromisszumos javaslatot támogatták, úgy azt mondhatom, hogy nem volt ennyire radikális hangulatú a vitamint, ami, ami persze a tudósításokból később esetleg lejött. Mit róttak fel alapvetően a Fidesznek? Hát a Fidesznek azt rótták fel alapvetően, hogy a... Jó kérdés, mert a, igazából, politi... tehát a... igazából politikai... A politikai vita arról zajlott, igazából a Fidesz részéről is, és a, a Fidesz ellenzők részéről is, hogy ki képviseli a keresztény demokrácia igazi értékét. Uh -huh. A Fidesz ellenzők azt mondták, hogy a, a Fidesz... Elnézést a kérdését, de ez egy teológiai vita volt? Ez egy hát teológiai nem nevezném, de egy olyan értelemben nagyon fontos elvi vita, hogy az európai néppárt az Európai Néppárt a legnagyobb Európai Pártszövetség, uh -huh. amely nagyságából és kiterjedtségéből, földrajzi kiterjedtségéből adódóan nagyon sok politikai kultúrát is magába foglal. Svéd, román, olasz, portugál, mindegyik. És, és ideológiai áramlatot is. Tehát egy svéd, moderaternál, vagy egy, vagy egy fin Kokomusz, amelyik magyar mértékkel mérve liberális párt, vagy egy teljesen hagyományos konzervatív irányzatú déleurópai pártokat is lehet mondani. Tehát nagyon sok irányzat, ami talán most a 80-as évek óta először egy olyan konkrét problémával szembesült, amely az önazonosságára visszavezethető érvelésekkel és, vita, és vitapontokkal uh, mutatja meg, hogy az európai néppárt majd mennyire heterogén közönk is. Mivel a Fidesz a Fidesz kampánya nagyon élesen vetette fel ezt a kérdést. Tehát uh, a, a helyzet az volt, hogy mindez úgy vetődött fel elsősorban a plakátkampány miatt, ami nem az egyetlen, de talán az utolsó hogy uh, hogy a Fidesz Elhagyta az Európai Néppárt uh, uh, értékrendjét, és, uh, és kilépett az Európai Néppárt szolidaritási közösségéből azzal, hogy Jean-Claude Juncker tette a saját, uh, értelem a Fidesz, bocsánat, a kormány, és nem kampány, hanem tájékoztató, mi is tájékoztató, Kampán. tájékoztató, kampány igen. Uh, ezért a Fidesz már tulajdonképpen kiiratkozott az Európai Néppártból, ez az, az, az egyik állítás, a másik ezzel szemben szegezett állítás pedig, hogy nem, éppen, hogy a Fidesz képviseli a, a, az Európai Néppárt igazi értékrendjét. Hát nézd, ha onnan nézzük, hogy egy ilyen plakátkampány milyen értékrendet képvisel, akkor azért abból nehéz lesz majd konferenciát összehívni. Mert hogy ez a plakátkampány egy olyan ember számára, aki Messziről jött ember, de beszéli a nyelvet, ismeri a történelmet, hol képvisel keresztény-demokrata értékeket, hát erre azért nem tudok válaszolni, mert én nem vagyok érintett. Ugye nem vagyok elég messziről jött ember, de hogy ő ebben meglátná-e azt, hát erre nem tudok válaszolni. Hát igen, nyilván ezt erre azt mondja, hogy igen. Hát, hogy, hogy azt mondja, hogy ez nem az a plakát, a tájékoztató kampány, akkor maradjunk a kormány hivatalos szóhasználatánál, ez a tájékoztató kampány, ez nem az. Európai Néppárt értékrendjéről szólt, hanem olyan tervezett bevezetni, tervezett lépésekről, amelyeket az Európai Bizottság a fiókjaiban tart, ahogyan ezt a fogalmazott, és arra vár, hogy a választások után előhúzza. Nyilván, tehát, de ezzel szemben a Fidesz azt mondja, hogy viszont az Európai Néppárt számos pártja, azok, amelyek őket legélesebben támadják, ezek azok, amelyek vagy soha nem is voltak kereszténydemokraták, mert hogy liberális pártok valójában, vagy pedig valaha kereszténydemokraták voltak, ám mára elhagyják, elhagyták a demokrácia igaz. Jó, de hát ugye, e, e, e, igen... Um... Mondan, hogy erről önállóan érdemes lenne beszélgetni, mert ugye az a kérdés, hogy egy keresztény demokrata értékrend, hogyha beraknánk, mint egy autót, amikor vizsgáztatják, és az összes funkcióját nézik, és van mondjuk 12 lámpának kéne kigyuladnia, de nem tudom, van 12 ilyen ismét, nyilvánvalóan van, de nem tudom melyik, 12 is lehet, hogy 24 is volna. Hogy egyébként, ami a hazai eh, hétköznapokat illeti abban ezek a keresztény demokrata értékek mennyire jelennek meg, de ebbe az irányba azért nem viszem, el, mert lehetne és nagyon érdekes lenne, de itt szétesnénk. Itt az a kérdés, hogy eh, elnézést kúsának Kovács Magdától, hogy, eh, hogy nem elég kereszténydemokrátának lenni, annak is kell látszani. I igen, mondhatjuk azt. Igen, hát, igen, mert ugyan vannak olyan, amik konszenzusos keresztén értéket, vagy a kereszténydemokrát a politika értéket. Először, hogy én bocskaiba, attól még nem leszek magyar. Ez így van, de ugyanakkor van, aki úgy gondolja, hogy, hogy nagyobb magyar. lesz. Én ezt értem, de a feléd, azért már óvattal, kedves is, mert lassan úgy beszél a Fidesz, mint egyes szám harmadik személy, tehát mint hogyha már úgy beszélne róla, mint hogyha volnék én, is volna a Fidesz. Nem, bocsánat. Most arra beszélünk, azt kérdezte, hogy bőszol ez a vita. Értem. Én pedig értelmezem értem. a két felet. Értem. És hogyha ah, ha az azt van. kérdezem öntől, amit az egyik hallgatóm kérdez, aki férfi, hogy ön szerint ez vereség vagy győzelem volt, ami ott abban a teremben történt, ahogy az origo állítja, mert hogy ez győzelem és egyébként ezt mondja most a kormánypárti sajtó megfeledkezve arról az angol szövegről, amely felfüggesztésről egészen másféleképpen beszél, mint ahogy az a magyaroknak szóló a külföldi sajtónak szóló sajtótájékoztatón elhangzott, hiszen a, a, a néppárt által kiadott hivatalos közlemény abban azt állítja, szövegében, hogy megállapodtak abban, hogy felfüggeszti a tagságát, és nem pedig arról van szó, hogy a magyarok azért függesztették fel a tagságukat, hogy a néppárt megmaradhasson. E tekintetben, ami ott történt, abban a fogalomkörben, ahogy van döntetlen, van győzelem és van veresség, abban a Navracsicsi leírásban mi történt? Hát ha, ha azt vesszük, hogy a, az egész vita azért kerül most így elő, és ilyen élesen elő, mert az eredeti indítvány az, az Észak-Európai és a Benelux-Pártok részéről a Fidesz kizárására irányult, akkor azt mondhatjuk, hogy ha, nincs is vége a mérkőzésnek, de, de, de a Fidesznek volt, ez most egy, ebből a szempontból vagyok, hogy győzelme. Ha, szerintem alapvetően a Fidesz számára ez egy jó megoldás. A, az adott helyzetben egy elérhető jó megoldás volt, az nyilván más, hogy mindenki próbálja a maga szája ide szerint. Tehát van, aki úgy próbálja ezt egész eltelni. Történelmi győzelem, van, aki úgy próbálja be eltelni. Történelmi vereség. Szerintem koráncsen vagyunk még a végén ennek a történetnek. Meglátjuk. Meglátjuk. Ez egy jó alkalom arra, hogy fennmaradjon a kapcsolat, és reményeink szerint a Fidesz visszatérjen, időn belül a Fidesz. A, bocsánat, igen, a, de, a ami a leg... De ami a leglényegesebb ebből a szempontból, az pontosan az lenne, hogy olyan viták és beszélgetések bonyolódjanak benne, történjenek meg, amelyek egyébként nem emlékeztetnek, de hasonlíthatnának azokra a közvetítésekre, amelyekben önt nem vették igénybe. Hiszen amióta ez a szerdai nap van, azóta győzelmi és, veres és a vereségről szóló jelentésekkel kapcsolatos táblák állnak a szó potenciális értelmében egymással szemben úgy, hogy közben értelmes beszélgetés ezen bizonyos táblák hordozói között a tévedés minimális kockázatával nincs. De hát ez egy politikai vita, én ez nem. Tehát én megértem, hogy az emberek arra várnak, hogy valaki a felhők közül Alá ereszkedve elmondja, hogy kinek volt igaza ebben a vitában. De nem, nem, kell el. Nagyon Tehát jól beszél, ez... én nem ezt mondom. Én azt mondom, hogy azon bizonyos értékek kapcsán, amiről ön beszél, elinduljon a párbeszéd, ki mit gondol, és ez adott esetben ne a néppárt és a Fidesz között történjen, hanem itthon történjen. Itthon a felek már ebből a szempontból nehezen oszthatók le, hiszen az, a, az ellenzék nem azonos a néppárttal, de hogy a Fidesz felmutatná nem csak azt mutatná fel fél és egy mondatokban, hogy mi az, ami elfogadhatatlan, hanem mi az, ami egyébként őket elgondolkodtatta, mi volt az, ami végül ennek a három dolognak, amit a Weber a visszaszívását tették lehetővé, részleges vagy teljes visszaszívását, és az azzal kapcsolatos gondolkodás, és az azzal kapcsolatos tépelődés, ami az elmúlt időben Magyarország belpolitikáját a nerben, egy tízes skálán kettesre sem jellemezte. Besti, Mert egyébként úgy tűnik, mintha a magabiztosság lenne az egyetlen olyan erény, még akkor is, hogyha Szolnok felé e, Sopronnak megyünk Budapestről, amit egyébként nem valhatunk be. Mi úgy megyünk Szolnokra, hogy előbb érintjük Sopront, és ez így van rendjén. Ha valamit vitatnak, az pontosan arra való, hogy azt egyébként még jobban folytatni kell. Ez a magyar virtus ma a nervilában. ez így van. Igen, igen, igen, igen, ez így van. Csak ez nem elég hosszú az élet? Hát meglátjuk, hogy ez elindít -e egy vitát, de, de nem egy előre, teljesen van a helyzet leírásában. Hogy ezt Tehát rólam rossz indulatot feltételezni, amikor azt mondom valakinek, hogy szólnok nem arra van, és azt mondani, rám, most szándékosan nem mondom, hogy itt mondjanak, hogy nem akarok hangulat lenni, akkor az ember visszavonul, kicsit navras is lesz bellem, azt mondom, elnézést kérek, én csak jót akartam, ha ő nem akarja. Csak hát az ön és az én státuszom között van némi különbség. Igen, de én mindig úgy, ne, úgy neveltek, vagy, vagy úgy fogtam fel az én szerepemet, hogy én szívesen elmondom a véleményemet bárkinek, aki megkérdez, de ha engem nem kérdeznek meg, akkor én nem fogom elmondani a véleményemet, mert akkor aztán nem vagyok szükséges egy, egy folyamatban másokat. Jó, de milyen az, az a tanár, aki nem, nem tanít? nem, nem, az más dolog más dolog persze, hát az a tanár az tudja, hogy mikor kell bemennie. De milyen az a tanár, aki akkor is tanít, amikor nincsen órája? De milyen az, amikor azt mondják, hogy a bebándulláspárti, ki akarták záratni a Fidesz, közben, amiről ön beszél, az köszönő viszonyban nincs ezzel a mondattal. De ezt, ezt meg.. hogy mondjam, igen, mert a másik oldal pedig azt mondja, hogy de, de, de a fidesznek és ez ugyanúgy nem igaz. De ez nem azt jelenti, hogy mindenki hazudik, hanem azt jelenti, hogy a politikai kommunikációnak vannak a maga törvényszerűségei, amiből adódóan egy svéd politikus és egy magyar politikus is a számára rendelkezésre álló történetbe és világlátásba ágyazza bele a csütörtökdébe, szemben azért után történteket is. Tehát én ebben nem látok semmi rosszat ez a, a fontos az lenne, hogy ezek a történetek, vagy ezek az értelmezési módok, ezek találkoznak, és ez beszéljék és mondja el mindegyik a másiknak, hogy ő miért gondolja, hogy ez és ez történik. Mert akkor, és legyen olyan minimális jó szándék a tárgyalófelek között, hogy elhiggyék, hogy a másik, amit mond, azt a meggyőződéséből mondja, és nem pedig csak azért mondja, hogy bosszantsa a másikat. Igen, de nem, nem örültem annak, amikor a nemzetközi sajtótájékoztatón kinevették Orbán Viktort a Junker plakátok kapcsán, és láttam azt, hogy egy félmozdulattal leintette Hovasi Bertelant, hogy nem kereddet teremteni. Aha, ez nem említettem, hogy ilyenkor rögtön elmentem és utaztam is. Uh... Azt mondta, hogy ez nem a Juncker személy ellen volt, hanem ez egy ismeretterjesztő kampány volt, azt mondta a miniszterelnök úr, amit ott Igen. egyesek hangos nevetéssel fogadtak. Igen. A törzőség, politikai vitában. Szerintem minden helyzetben előfordul az egy embert kinevetik, azok, ez a egy ez ritkán Itthon fordul elő, az elő az Viktor. Viktor. Orbán Viktor. Orbán Viktor igen. de mással az öre. Értem, de hát... igen. Velem, én nem <tos> <tos> Nagyon igazságtalan vagyok, és tényleg rosszak az arányok. Um, ugye az a Junkeri mondat az ugye egészen más hozzáállásról szól, amikor azt kérdezik a Junkertől, hogy milyen hosszú ideig tarthat egy hosszú halasztás, kérdezte Junkertől a telegráf az angolok kapcsán, és arra azt válaszolta a Junker, hogy ameddig csak kell. Hát ugye az volt, döntött az Európai Tanács, a, a, a, a, a hosszabbításról nem a bizottság döntett, csak vagyunk az vélemény ebből a szempontból egy véleménye sok közül, mert ugye indítványozó, kezdeményező lehet, de a tagállamok döntenek, és de valójában, még a megköszentőnek is tűzik, de kényszer ez akár lehet is a helyzet, hiszen magas szerződés. Ugye két, egy két éves, a tárgyalásokra egy két éves határidőt szab meg, de de rögtön hozzá is teszi, hogy a tagállamok egyetértésével ez meg ez a határidő. És, és ugye ez a, ezek a tagállamok 27-en talán valami olyasmit tudtak alkotni, ami páratlan, mert uh, állítólag ott hát mindenki elégedett volt. Legalábbis ahhoz De... képest, mint ahogy leültek. Hát a kompromisszumok azok már csak ilyenek, vagy mindenki elégedett, vagy mindenki elégedett. Még beleértve, hogy még az is előfordulat, hogy lesz Angliában uniós népszavazás, ami aztán már nem tudom, hogy akkor az melyik verziót fogja támogatni. Hát ez egy jó kérdés, ez egy jó kérdés, igen. De ugye most egy két lépcsős rendszer van tulajdonképpen, ami azt hiszem, hogy egyfajta összegzése az elmúlt két év turbulenciáinak, hogy a brit parlament azért, miközben egy óriási, történelmileg egy óriási lehetőséget kap, azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen a, a 17. század óta nem nagyon volt a brit parlament ennyire erős pozícióban a kormányjal szemben hogy ennyire erősen meghatározhatná Nagy-Britannia jövőbeli politikáját, hiszen a Brexit kapcsán az Európai Unió és Nagy-Britannia közötti jövőbeli kapcsolatrendszer most tulajdonképpen a parlament által meghatározható lenne, de szemmel nem képes megszülni ezt a megoldást. Ezért van ilyen politikai pathelyzet Angliában, Nagy-Britanniában. Az a baj tudja, hogy valamennyit tudok, de keveset ahhoz, hogy pontosan érzékeljem azt, ahogy egyébként az Unió egyszer azt mondja, hogy ha egyszer így döntöttetek, akkor löködjetek ki, és ugyanakkor mégis meghagyja annak az esélyét, hogyha a korábbi döntés dacára születik olyan politikai döntés, ami eddig nem jött létre, de születhet, akkor vissza is löködhettek, és közben nem nem fog, vagy legalábbis én nem érzékelek olyan érzelmeket, amely érzelmek bármelyik oldalra szólnak, csak azt mondják, hogy eljött a határidő, most már dönteni kell. Azért ez egy, egy tehát Ez innen nézve, egy teljesen szokatlan folyamatnak tűnik. Teljesen szokatlan folyamat, és ebből a szempontból azt is mondjuk egy precedens teremtő, bár reméljük, hogy nem lesz több ilyen. De ez jól mutatja azt, hogy... Belérfi, hogy maga... Anglia horderei azért ott van az egészben, tehát azért lehet, hogy más ország kapcsán is így lenne, de az Anglia mégiscsak Anglia. Valószínűleg még, még inkább így lenne, mert azért Nagy-Bitania egy-két dologban nem is vett részt. De elég is igazság ugye, egyik nyílködésben, például csak módjával vett részt. Schengenő övezetnek, ugye nem volt a tagja, tehát Euróvezetnek senki tagja, tehát azt mondja, hogy nagy csak jobban... Beágyazott tagállamai vannak ma az Európai Uniónak. De, de ez mutatja az Európai Uniónak ezt a kicsit ambivalens hozzáállását is, hogy ezt azt mondja, hogy ha már úgy döntöttetek, hogy mentek, akkor menjetek már. Másrészt pedig, amint van egy apró lehetőség vagy remény arra, hogy esetleg visszafordítható a folyamat, akkor rögtön ellágyul az Európai Unió, és azt mondja, hogy hát próbáljuk meg, hát a meg is visszafordítható az egész. Van, az igazság az, hogy szerintem az Európai Uniónak, és Nagy-Britanniának is mind a kettőnek szüksége van a másikra, Tehát ez okozza a probléma nehézségét, hogy a brit politikai és gazdasági elit is látja, hogy miközben született egy olyan népszavazási eredmény, amely kötelezi a brit politikai elitet a kilépésre, akkor érzik, tudják, hogy valójában szükségük van az Európai Unióra. Még egy kérdésem volna, az pedig az kettő. Az egyik az, hogy azért közeledvén május végéhez rémlik, hogy mi lesz, vagy, vagy, vagy köd ködlik, hogy ő szerint, hogy alakul majd az uniós szavazás, vagy kiszámíthatatlan? Pontosságát tekintve kiszámíthatatlan, a trendek elég jól kirajzolódnak, és a trendek azért azok, amit amit, amit eddig is sejtettünk, vagy sejtettem, tehát az én, én ilyen hozzávazölőges előrejelzésem, hogy a nagy nagypártszövetségek közül a szocialisták fognak, fogják a legtöbbet veszíteni, az európai néppárt valamivel kevesebbet, de szintén veszteséget fog elkönyvelni. A nagypárt közül szerintem a liberális pártok fognak a mostani állapotukhoz képest a legkevesebbet veszíteni, és a jobb radikális pártjai jelentősen erősödni fognak, de összességében a néppárt, szocialista, liberális blokkoknak meg lesz egy törékeny többsége az Európai Parlamentben, Macronnal együtt. Nehéz hetem volt, a jövő héten nem vagyok, de jelenleg teljesen nyitott, hogy pénteken jövőke vagy sem. Eldönthetjük-e az utolsó pillanatban? Ön jelenleg egyébként, ha lenne pénteken műsor, ráérne-e? Igen, rájönnek, és várom, hogy értesítsen. Jó, re rendben van, így lesz és amennyiben az én munkám itt folytatódik, a mai beszélgetés után még inkább biztosíthatom arról, hogy főzésről fogunk beszélgetni. Ugye ez a felvetődött egy találkozónkon, amikor arról van, hogy csináljunk egy pártot, és azt mondta, hogy inkább csináljunk éttermet, és ez akkor nagyon mélyen hatott rám, bár pártot se akartam volna, csak hogy eszementségemről, de lesz annak egy sárbe, amikor ételrecepteket fogunk egymással váltani adásban. Az élet gozdogs hogy mondjam, um, lehetséges, hogy egyesek most azt mondják, hogy hm, szerették volna a korábban így hallani, mármint, hogy nem annyira lelkesültem. Én az élet permanens változását érem tettem a mi kettőnk beszélgetésében, és, és nem örülök annak, amikor rossz önnek, viszont tudok örülni annak, amikor jó önnek, és az nekem közben nem rossz. Próbálom az egészet higgadtan nézni, Egyben felnőni a feladathoz, hogy ne a szekélytábor logika határozza meg a kettőnk beszélgetését, különös tekintettel arra, hogyha pontosan annak a megszüntetésére jött annak idejé létre. Így van, így van, és ez egy nagyon fontos. Nagyon köszönöm szépen, szépen köszönöm. Ön is köszönöm. köszönöm a végét. Végét, viszont kiváló. Elnézést a hírektől most nem lesznek. Jó a egyszer. műsort az Zublói Önkormányzat támogatja. Nem állna nekem jól, hogyha nem egy önballomással kezdeném, hogy vajon a Ferencvárosi parkolás kapcsán lévő fesz feszültség oká vagy attól teljesen függetlenül erre nem tudok válaszolni. Másfél hete talán, igen, tehát múlt hétfőn, kaptam Ács Dánieltől a 444.hu-tól egy gyakorlatilag majdnem a NAV szövegében való e-mailt, amelyben arról van szó, hogy az FJP művészeti szolgáltató BT és különböző önkormányzatok szerződéseit én mutassam be, vagy adjam le nekik 2010 után, akkor én azt mondtam, hogy rendelkezésre állok és összeszedem őket. Aztán írtam, hogy ilyenek nem csak 2010 után voltak, hanem 2010 előtt is voltak. Aztán rájöttem arra, hogy valójában az én egész létezésemnek a, a mikéntje mennyiben fejeződik ki másokkal való együttműködéssel, abból adódóan, hogy a fizetésemet nem kaptam meg időben, vagy egyáltalán 2002 után, hogy eljöttem a Magyar Rádiótól, mert eleinte megkaptam. Ez ötvöződött azzal a Hát, hogyan fogalmazzak, ami, ami ugye a zuglói önkormányzat fizetési pontatlanságával volt összefüggésben, a te személyedet egy tízes skálán kettesre érintette, kettesre mindenféleképpen, hiszen ennek az önkormányzatnak te vagy a vezetője. Szóba került az, hogy egy olyan szituáció, ha létrejön, hogy nincs szerződés, emberek támogatnák-e a műsort. Ez eljutott Ás Dániel fülébe, aki egyébként nem hallgatta meg a műsort, mint hogy ki fog derülni, hogy te egyébként hallottad -e őket, vagy sem, hiszen ezek az archívumban nehezen, de visszakeresettük. Minden esetre a 24.0-ról kiderült, hogy nem hallgatta, e tekintetben az, amit tettem, volt benne hangulatkeltő. Papcsák Ferenc teljesen véletlenül került a történetbe, mert teljesen véletlen hallgatta, és reagált rá hozzátébe, hogy én ú ennek azt a mondatát, mely szerint örüljek annak, hogy a fideszes önkormányzatok pontosan fizetnek. Már akkor kifogásoltam, és ezzel kapcsolatban e-mailek is születtek, és én nem fideszes és ellenzék önkormányzatokkal beszélgetek, hanem önkormányzatokkal, de ennek a műsorban való felemlegetése enyhén szóva sem volt elegáns, és amennyiben ezügyben téged meg kell követnem, akkor minden kommentár nélkül megkövetlek, tehát téged személyesen, ha ez szükségeltetik, te küldtél egy SMS-t, felajánlottam neked, hogy korábban beszélgethetünk, de nem beszélgettünk, ezt más orgánumok felhasználták arra, hogy én egy olyan liberális, vagy álbaloldali vagy áll ellenzéki újságíró vagy aki valójában a Fidesz vagy a Tarlós Malmára hajtja a vizet, mindazonáltal, ami történt, ami messze menően nem volt a szándékom, de természetesen az értelmezési tartományba belefért, elment egy olyan irányba, ami nekem nem volt szándékom, de én tettem lehetővé a felelősség egy tízes skálán tízesre az enyém. Közben ráadásul megkaptam úgy a pénzt, ami... ...nek a történetét négy szemköz megbeszélhetjük, de sok szemköz biztos, hogy nem, mint ahogy azt sem meséltem el, amit te elmeséltél nekem, hogy egyébként mi volt az oka, vagy mi lehet az oka annak, amiért ez a fizetés nehezen alakul, mert ott meghúztam a vonalat, ezt se nagyon értették az emberek, hogy az egyik feléről miért beszélek, a másik feléről pedig miért nem. E a 444.hu cikke után volt módon belenézni abba a Facebook világba, amely az én tevékenységemmel volt kapcsolatos, és adott esetben azt az értelmiségi kört illette, ahova tartoztam, vagy annak idén tartozni szerettem volna, és amelyik részint a ténytől, részint a mértéktől, a tízes skálán 8 volt ellenséges velem szemben, és ezek után tökéletes meglepetés és fantasztikus élmény volt az, hogy a saját közegemben a rádió ha nem is álltak ki mellettem, de nem is voltak ellenségesek, az pedig, ahogy a civil rádió kiált mellettem beleértve, hogy benne van az, hogy amit velet kapcsolatban, vagy a zuglói önkormányzattal kapcsolatban elkövettem, az nem volt a dolgoknak a célirányos, elegáns ügyintézése, amit én magam is így gondolok, és ez ügyben még egyszer, és ha tetszik, akkor elnézést kérek. Az egy olyan kiállás volt, amit én az életemben még soha nem tapasztaltam, tehát nem az, hogy ritkán, hanem sohasem ezt a közleményt egyébként a 24.hu amely minden gondolkodás nélkül átvette a 444.hu gálán 8-as a hangulatkeltő írását, lehozta a 44.hu, nem gondolta valószínűleg majd újabb leleplező adatokat hoznak velem kapcsolatban, amelyeket egyébként a hallgatóim mint tudtak, és ez az, amit mindenféleképpen előre akartam bocsájtani, aminek kapcsán bennem még az is felvetődött, hogy kiszámíthatatlan helyzetben abból adódóan, mert nem beszéltünk, de megköszöned az együttműködés lehetőségét, és nem tartasz rá igényt, megértettem volna, de ezt még mielőtt bármi lett volna, feltétlenül szükségesnek találtam elmondani, annak nem az összes részletét, de a főbb részleteit kibontva. Pont uf, én beszéltem. Jó, szerintem uh, túl vagyunk ezen. <gül> nem, nem, nem szeretném őt teljesen megkommentelni, nyilván uh, uh, ez egy minket számára uh, felejtendő uh, dolog, és nyilván mi is tudások vagyunk tehát, szerintem beszéljünk fontosabb dolgokról. Beszéljünk, Javaslom. rendben van. Um, azt kérdezem tőled, hogy Mennyiben igazak azok a hírek, és aztán kizárólag zugról lesz szó, amelyek ö, olyan feszültségekről szólnak, amelyek ö, a, a szocialistákkal való együttműködésről, a, az uniós listán való párbeszédes helyről, helyel kapcsolatos, ö, és amelyek állítólag a te önkormányzati munkádat is a hétköznapok szintjén befolyásolják? Uh. Nyilván, hát, hogy is mondjam, sajnos egy ilyen ö, ö, olyan rendszerben élünk, amikor minden ö, száll, politikai szándékunk az, hogy ezeket a, az adott esetben vitás vagy feszültséget, generáló ügyeket ne a nyilvánosság előtt folytassuk. Nyilván vannak ilyenek, túl leszünk rajta, ö, meg fogjuk oldani, ö, szerintem egy-két napon belül ö, ez egyenesbe kerül. Ö, az biztos, hogy, hogy ugye... Nekem az a felelősségem van ebben a helyzetben, hogy azon dolgozzak, hogy uh, túl az Európai Parlamenti Választáson, ahol az egy pártövetségen belüli ügy, hogy az egész ellenzékre vonatkozóan olyan uh, megállapodás, hogy olyan egy ütműködési lehetőséget alakítsak ki, nyilván nem egyedül, de főplagám uh, ebben az időszempontból éjjel járva ami biztosítja azt a politikai feltételt, hogy az ellenzéki egység megszülessen, és így tudjunk neki futni közösen a választásnak. Ebben rengeteg energiám van az elmúlt időszakban. Tulajdonképpen bizonyos szempontból az általán kitűzött célt, hogy ezt összekalapáljuk ezt az egységet március 15-ig, az nem sikerült. Ugye most még március vége van, de az talán az Gondolom, hogy nem vagyok ettől ja. nagyon messze, és az én életemet azért alapvetően inkább határozza meg. De nyilván minden minden nem összefügg, amikor két választásra készülve különböző megállapodásokat kell kötni, akkor azok mindenképpen, hogy mondjam, egy csomagba kerülnek, úgyhogy van ezeknek a híreknek alapja, de ennél... Többet nem szeretnék mondani, csak annyit szeretnék mondani, hogy nyilván az Európai Parlamenti Választás kapcsán meglévő dilemmákat nagyon gyorsan le kell zárni az választásra kapcsolatos vitákat, amelyek a teljesen ellenzékre vonatkoznak. Én most csak Budapestről beszélek, bár nyilván érintett vagyok azért más összefüggésekben is, de Budapest a számomra nyilván messze a legfontosabb, ott pedig azt gondolom, hogy az Európai Parlamenti Választás kampány jogi megkezdéséig, tehát április elejéig ezeket a vitákat szintén le kell zárnunk, mert minden perc, amit azzal töltünk, hogy már bocsánat, hogy, hogy szaragszunk ezek a mellapodásokon, azokat nem a kampány töltjük, és hát ez, ez, ez a végelemény szempontjában nagyon nem mindegy. Minőségileg más, mint az áprilisi választások voltak? Hát olyan szempontból nagyon más, hogy nagyobb a nyitottság, tehát ma már nincs olyan ellenzéki párt, amely azt a politikai stratégiát követné, amelyet az áprilisi választásokon tavaly követett, tekintettel arra, hogy akkor, a, hogy mondjam, vagy semmilyen együttműködés nem volt, vagy hát kicsit, hogy mondjam, ilyen szabályterősítő kivételként volt egy-kettő. Most az az alapállása minden pártnak, hogy, hogy, hogy teljes ellenzégi ez egy nagyon új helyzet, ennek megfelelően nem is olyan egyszerű ezt a valóságban lefordítani, mert azért mit öt párt mozgását koordinálni az, vagy ha úgy tetszik, akkor hat, tehát azért az nem egyszerű. Nagyjából két hete beszéltünk, és időnként szoktam ahol a fordulattal élni, hogy mi az, amit te fontosnak tartasz. Jönnél elő, ugye olyannal, vagy, vagy jöjjek én a számtalan részlet közül az egyikkel. Hát ugye azt nem tudom, hogy e, igen, mert ugye kihagytunk egy hetet március 15-én -e miatt, ugye igen. volt egy nagyon fontos ö, ö, fejlemény, amiről nem tudom, hogy tudtunk e beszélni. E, talán azt hiszem, hogy éppen kimaradt, igen. E, Ugyanúgy átadtuk a Csertőparki gyerekrendelőt. Nem, nem, ez nem volt. E, igen, ez, ez pont a utolsó beszélgetési utáni hétfőn következett be. Ugye a ez a beruházás elég eh, régen elkezdődött, ugye aki ismeri ezt a környéket, ugye Csertőpark eh, környékén ott eh, számos önkonaszli helyiség van, ezek közül eh, ezek nagyon rossz állapotúak, olyan technológiával készültek, hogy a felújítás gyakorlatilag drágább, mint egy újat építeni. Ugye az előző ciklusban a civilház épült meg, szépült meg, és ma is nagyon szuperül működik, és építészetileg is egy korszerű, kedves, világos hely, és ezt a filozófiát vettük át, amikor megterveztük a Csertőparki gyerekrendelőt, ahol egyébként az uglói gyerekek egy negyede jár, és, és nem csak az egész, nem csak a betegrendelés, hanem ugye a védőnői hálózat is ott működik, és hát ugye elindult ennek a felújítás, még szegény Révai Tamás, az uglói egészségügyi szolgált előző vezetője volt ennek a nagy um, um, lobbistája, hogy ezt megtegyük, a szegény nem élhette meg már a az átadót, sőt, hát pont néhány az átadás előtt néhány nap alavattuk fel az emléktámlájától, külön megemlékeztem róla. A lényeg az, hogy egy olyan ö, rendelőt sikerült átadnunk, ö, amely azt gondolom, hogy a világ bármely pontján lehetne Norvégiában vagy ö, Svédországban is. Egy gyönyörű, ö, világos, ö, színes, kedves, ö, szerethető modern tér, ami ö, teljesen szembe megy azzal a sztereotípiával, ahogy egy orvosi rendelő ki tud nézni. Tehát van ez a szorongató érzés, amit én gyerekként nagyon erősen megtapasztaltam, és nagyon mélyen benne van. Ez, ez egy nagyon-nagyon szép beruházás lett. Sajnos bonyolgó rengeteg műszaki magyarodalom után, és hosszú csúsztásokkal, és egy igen magas költségvel, hiszen közel... 450 millió forintba került a teljes beruházásra a, a, a, a motorokkal minden együtt, de összességében gyönyörül lett, és uh, tekintettel arra, hogy maga a Csertőpark is megújult, illetve a Csertőparki rendelő melletti bölcsőépület is megújult, a nem messze lévő iskolaépület uh, külső hőszigetelése és a belső tere is megújult, tehát azon a környéken azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komoly fejlesztések voltak, úgyhogy uh, örülök annak, hogy ez elindult, és hát ugye egészségügy terület Tamás halála óta ugye új vezető van, és hát ő maga is mondta, hogy milyen jó neki, mert az elmúlt ö, ö, szűk fél évben rengeteg sikerült tudtunk beszámolni egészségügy területén, hiszen volt számos pályázat, amit az önkormányzat megnyert. Hello. Hálló! Csak egy hallgatót próbálnék moderálni. Jó, szóval befejezem, csak a lényeg az, hogy átadtuk ezt a rendelőt, és ez nagyon nagy boldogság volt mindannyió számára. Azt vagy hogy hölgyem, ha valakivel beszélgetek és önt átveszem, akkor hogyha beszél, akkor megzavarja a másikkal folytatott beszélgetést. Türelemre kértem. Most jön ön. Jö kívánok! Önnek is. Polgármester úrtól szeretném megkérdezni, hogy valóban ukránoknak épül munkásálló a kerekgyártó fűrészut a Nem. Nagyon hatalmat szeretném mondani, hogy nem. E, legalábbis e, e, e, semmilyen ilyen információt... Egy másodperc tőlem. azt mondjam, segítsen nekem, miről van szó Átalakítanak egy épületet, Igen? ami régen munkászáló volt, és most az ukránok végzik a kivitelezést, és azt mondták, hogy itt ukránoknak fog munkászáló épülni. Még készülnek. egy kérdésem hadd legyen. Honnan lehet tudni, hogy ukránok építik, illetőleg, hogy ő, ők mennyire vannak megbízható információk birtokában a tekintetben, hogyha tényleg ukránok, akkor egyben ukránoknak is építik. Csak kíváncsi vagyok. Aztán egy ember beszél magyarul, ő azt mondta kárpátaljai uh -huh. magyar, a uh -huh. többi egy szót nem tud magyarul. Még egy kérdés, hogyha netán véletlenül ukránoknak épülne ez, az miért lenne baj? Azért, mert be volt zárva körülbelül három évig, uh -huh. és előtte ukránok voltak. Uh -huh. És ne tudja meg, hogy a kerítésen keresztül uh -huh. bemásztak a kertekbe uh -huh. az udvarokba. Uh -huh. Önök közvetlen környéké lakik? Igen. Oké. Okay. És rettegünk. El... Mert... Igen? Igen. Na szóval egyrészt az a, a önmagában azt, hogy hát Magyarországon az építőpárban rengeteg... Mi zajlik ott minden, most? Semményi társadalmi nyilázárócserék, szigetelik az épületet. Magyarul arra készülnek, hogy aztán valaki oda beköltözik. Gergő, tudsz -e arról, hogy az kinek és milyen célból épül most? Olyan 60-80 szobára tehető uh -huh. a mérete. Uh -huh. I, igen. Tehát önmagában az, hogy, hogy ukrán vendégmunkások dolgoznak, ez Budapesten nagyon sok helyen van. Tehát ez, ez, ez önmagában nem akod, o, o, hát aggodalomra most ö, ö, ebben az értelemben. Azt tudom, hogy itt volt egy pletyka, hogy itt az önkormányzat migránsokat akar betelepíteni ebbe az épületbe. Annyit tudok mondani, hogy az önkormányzatnak az ég azt a világon, ugye az épükezés, ez nincs köze, azért mert nem az önkormányzat tulajdona, illetve a felújítás ugye a megfelelő jogszabályoknak megfelelően történik, nyilván erre megvan a maguk engedélye. Az, hogy ők egyébként ezt az épületet mire akarják használni, ehhez nekem olyan biztos információm olyan alapján ezeket a pegykákat szápolni megerősíteni tudnám, nekem nincsen és én nekem is csak úgy lehet, hogyha megkeressük a, a tulajdonost. Én nem hallottam erről. Tehát ha megkeresnétek jöttek. a tulajdonost, akkor a tulajdonos azt nem venné egy a lépésnek Tudod, hát, ki a tulajdonos egyébként? Igen, ki? Mm, szabad kimondani? Miért? Nem, szerintem, hát szerintem hát kire ki szabad mondani, de szerintem ez most olyan szempontból nem, ez egy magántulajdonban lévő épület, és egyébként a, amennyire én emlékszem, ezen a területen, ahogy az őrgy is mondta korábban is, ez a, ez a funkció működött, Jöhet csak azokkal a körülményekkel, amelyeket ő áldatlannak nevezett, és nyilvánvalóan három év után. magukat minden este. Igen, hát én azt tudom erre mondani, hogy mi felvesztük a kapcsolatot a tulajdonossal, jelezzük nekik azt, hogy van itt egy ilyen félelem, és megtudakoljuk, hogy mik a szándékaik az őbet hasznosításával. Szeretném jelezni, hogy amennyiben... Ennek semmilyen helyi jogszabályi akadálya nincs, akkor, uh, akkor ők uh, ezt az épületet használhatják arra a célra, amitől a hölgy most tart. De nyilván nem olyan módon, ahogy ez korábban ezek szerint megtörtént. Tehát abban tudunk mindenképpen segíteni, ezt nagyon hatalottan jelezzük feléjük, hogy itt a közösség együttérés szabályai mindenkire vonatkoznak. Amennyiben ez korábban rossz tapasztalatokat szült, akkor ezt uh, azt gondolom, hogy érdemes közelni, De nem tudom, hogy mi a szándéka a beruházónak. Azt tudom, hogy korábban volt egy olyan Uh, hogy mondja, politikai inszinuáció, mert még csak várnak se nevezném, uh, hogy itt uh, vírásokat akarunk betelepíteni. Én hát nem félek akar... a menekültek se, től se a bevándorlók se, úgyhogy ez nem lenne gond itt, hanem a részegeskedő utánoktól rettegünk. Virágos. Jó. Szerintem, uh, na, én köszönöm, hogy ezt jelezte. Uh, uh, én egyébként reggelente az épület előtt járok el be a hivatalba, tehát látom mondjuk, mi történik. Ne fogjuk keresni a tulajdonost, és jelezzük, hogy, hogy, hogy, hogy itt van egy ilyen lakossági félelem, és hogy ennek mindenképpen vegyük az elejét, de nem tudom, hogy maga a hír az mennyiben igaz. Nagyon köszönöm a válaszát, és sok sikert kívánok, mint főpolgármesternek. Köszönöm szépen, csak a viszontelese megjavult a vonal, úgyhogy nyugodtan telefonálhatnak. Akarja ezt összefüggésbe hozni már, mint amit te mondtál, a Csertőparkkal kapcsolatban Várnai Lászlónak azon bejegyzésével kapcsolatban, amely energitai, energetikai közbeszerzésekkel kapcsolatos, és ahol a Hermine úti szakrendelő széteső és bezárhatlan aplagai 5 méteres belmagassága és a 40 éves fűtésrendszere, azon felvetések közé tartozik, amely azt mondja, hogy ezzel szintén foglalkozni kell, hogy így fejezi be írását minek vezetni a hivatalt a cégeket, érdemi munkát végezni, a testületi határozatokat végrehajtani, ha nem létező dolgokkal is lehet dicsekedni, az ugló így is politikai ugródeszkaként szolgálhat. Ezúton is kérem a polgármester ciklus hátlevő idejében próbálja meg a hivatal a kelet vezetésére koncentrálni. Um. Most mit mondjak erre, hát napi 18 óra munkámból még mindig 10 zuglóban töltök. Egyébként meg ugye zuglóban ez egy rossz hagyomány, hogy elfogadunk olyan határozatokat, amiket ugye nem elfogadni, és aztán utána a világ pénze nem lenne elég, hogy ezeket végrehajtsuk, majd utána azok azok, akik pontosan tudták, amikor megszavazták, hogy ezzel van a forralban nem végrehajtható, azok felhájtolgatják, hogy miért nem mondjuk végre. Nyilván az magán ezen a a De ez miért egy furcsa és... dolog, amikor valaki elfogad egy határozatot, majd azok szaporodnak, miközben nem teljesítik az azokban foglaltakat. De persze, igen, csak hát... Mm, hogy mondjam, van egy ilyen politikai vicc verseny, hogy akkor én szerettem legjobban ugót, nem én még jobban szerettem, és akkor összerakunk egy olyan elváráslistát, amit az Ugolyán az 30 nem tudna teljesíteni. Ugye ez a beruházás, ez, ez még egyszer mondom, ez egy ugye a gyerekorvosi ellátás egy negyedét érintő, de lehet, hogy talán ennél többet is érintő épületnek a felújítása volt. Ez 460 millió forint, és van még ö, 10 másik ilyen épületünk, amit föl kéne ültani. De nem állítom, hogy, hogy nem kéne gyorsabban haladnunk. És egyébként a Hermine út felújításával kapcsolatosan a tervezésen indulták, el fogunk jutni odáig, hogy lesz egy részletes műszaki feltárás arról, hogy az épületnek milyen igényei vannak. Ugyanez igaz ugye az Esvezé téri rendelő intézetünkre. Ugye Ugloban a történelmi kialakulás okán ugye két típusú közintézmény van. Az egyik azok, amik még a 19. század végén épültek, vagy a 20. század elején. Nyilván a, a, a kor, akkori egyébként a maihoz képest igencsak magasnak szűnő építészeti műszaki minőségében. De ugye ezek fölött eljárt az idő. A másik pedig már mabos, hát azok a szociál borzalmak, amik a 60-as, 70-es évekbe épültek, és ma tulajdonképpen már le kéne őket bontani. Ezt a, ezt a két típust nagyon jól mutatja a két járóbeteg ellátási intézményünk, az ősögetére rendelő és a Herminóti rendelő is nagyon basszak állapotban van. Az egészségügyi szolgálat új vezetése összerakott egy, egy komplex ö, ö, ö, stratégiát, amely a, a műszaki munkákat ö, megalapozva, és egy prioritás listát felállítottak. Nyilván az önkormányzatnak a következő típusban azzal kell foglalkozni, ezeket szép sorra, szisztematikusan végviszi. De hát itt aki látni kell, hogy az új önkormányzat évi körülbelül olyan fél milliárd forintot költ el arra, hogy az egyébként állami, elvileg állami forrásból finanszírozott az ólui egészségügyi ellátáshoz a plusz forrásokat biztosítsa. Tehát tulajdonképpen minden évben fel tudnánk újítani egy, egy, egy rendelőt, vagy tudnánk egy nagy komoly beruházást csinálni az egészségügy területén is, hogyha az egészségügyi ellátás finanszírozása az, az, az, az, az azon a mértékben történne, ami elvárható. Tehát gyakorlatilag az elmúlt időszakban kb. 3 milliárdot költöttünk arra, hogy, hogy kiportoljuk azt a pénzt, ami hiányzik a, a kasszából. És hát ráadásul ezt, az is hozzá kell tennem, hogy az ősvözleti rendelő, amely a Legnagyobb rendelőnk, ennek a működése az nem csak zuglójukat érint. Egyik kerületet sem sikerült az elmúlt húsz évben rávenni arra, hogy bármilyen mértékben ennek a finanszírozásában Mi miközben a páciensek 40%-a nem zuglói, tehát itt, itt ezeket a dolgokat is össze érdemes tekintetel lenni ezekre is. Egy mint száz. Az biztos, hogy, a, hogy mi ebben a ciklusban, egy nagyon komoly intézményfelújítási programban kezdtünk, amely e, nyilván az, az, az önköző fenntartásban maradt e, intézményekre vonatkozik. Soha nem volt még olyan intenzív e, és mértékű volt a felújítási programzóklubban, mint tavaly, tavaly csináltunk, és amit idén is folytatnánk. Az elmúlt időszakban e, egyetlen egy, e, az előző tiklusban sem újultak meg e, sajnos intézmények ilyen mértékben. Óriási remoladásban vagyunk. Én azért büszke vagyok arra, hogy ebben a remonadásból többet dolgoztunk fel, mint bárki korábban. Egy kérdésem volna, ha jövő pénteken bejövök, még nem leszek se hétfőn, se, kedden, se szerdán, se csütörtökön, de nem biztos, hogy a felkészültségem tízes skálán eléri a hármast. E, azt magadra vállalod, hogyha 8 óra, 4 perckor, 5 perckor, 6 perckor azt mondom, hogy mesélj egy zuglóról és arról, ami az elmúlt héten történt, független attól elnézést a maliciózus megjegyzéstől, hogy ez a 44400 kunnak tetszik-e vagy sem, akkor ebben a formában vállalható a beszélgetés? Hát, persze. Jó, akkor jövök, akkor tehát a péntek eldő, de van egy hallgató is. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, a polgármester útot kérdezném, hogy meddig, meddig építik főre a társasházakat, épületeket? Már nem lehet, a Csömöri úton teniszpálya, futballpálya, de már nem kap levegőt, zugló. Meddig lehet ezt folytatni? Ez vezérút járatatlan, egresi, magyaródi, lehetetlen élni már lassan zuglóban. Hát ezért rendszeresen visszatérő jogos felvetés. Erre azt tudom mondani, hogy ezeknek az épületeknek a túl többsége 2008 előtt megépült, vagy 2008 után megépült volna, ha nincs a, nincs a gazdasági világválság, ami bedönti az építőipart. Tehát konkrétan a Csömöri úti beruházás például egy szintén egy ugyan, ugyanilyen alvó beruházás volt. Az ugló a 2012-ben fogadt el az építési szabályzatát, ami nagyon jelentős mértékben este a beépíthetőségi százalékokat zuglóban. Ezek a beruházásoknak a nagy többsége azonban még 2010 előtt kapott építési engedélyt. Jellemzően egyébként nem is az ulúi önkormányzattól, mert ugye ebben az ügyben mi, mivel a szomszédos telek tulajdonosa vagyunk, nem mi járunk el hatóságként. Úgyhogy ezek olyan típusú építkezések, amelyeknek jellemzően nem csak az én, hanem még az elődöm polgármesterség előttről volt építési engedélye, és mivel az építőipar most rendkívül felpörgött, ezek a beruházások most valósulnak meg. Mi annyi tudunk tenni, hogy ahol tudunk, ott megpróbáljuk ezeket a beruházásokat -nak a kapcsán elérni azokat a dolgokat, amiket ebben a kész helyzetben el lehet érni. Ezek, ezekre mondjuk arra alkalmasak, hogy valamilyen mértékben a beruházók közben működjenek a megnövekedett közlekedési, meg humán infrastruktúra igények, óvoda és egyéb igényeknek a kielégítésében. Minden beruházó valamilyen szinten e, hát meg lett pumpolva, hogy ilyen szép magyar szóval éljek, de ennél többet nem tudunk sajnos tenni. Lehet még egy kérdésem? Igen. Jó, teljesen uh, science fiction dolog, de egyes olyan mi bejutni a városba, hogy mint az Zegresi utat, mit tudom én, bekeretni még 15 trollibuszt, és úgy, mint a hagynyező utcát, sétáló utcát á kell teremteni, hogy értsen jól, ez egy jó, hogy a, a közlekedésnek legyen egy előnye, mert hogy az emberek átsállnak az autóból a tömegközlekedésre, egyszerűen magyaruldi áratatlan csömöri, tököli, egresi lehetetlenség közlekedni. Kéne egy út, ahol rengeteg jármű lenne, úgy értem, közlekedési, tömegközlekedési jármű lehetne közlekedni, és az autók pedig álljanak sorba a már a többi úton. Vagy ez teljesen science fiction? Nem, ez egy nagyon jó ötlet. E, e... Ugye ez egy óriási probléma, hogy a zuglói tömegközlekedésnek, meg az autós közlekedésnek is a tököli csömeri a fő iránya, és a tököli út a párhuzamos városrészekben, mondjuk az Egresin van trolli közlekedés, a Magyarodin már semmilyen tömegközlekedés nincs. Én el nem tudom mondani, hogy hányszor kértük a, a BKK-t, hogy, hogy úgy szervezzék át a busz közlekedést, hogy, hogy ezen megváltozzon. Annyit tudok önnek mondani, hogy ezek mind fővárosi, tehát a közlekedés szervezés fővárosi feladat, a az én főpolgármesteri programomnak egy nagyon fontos része a forgalomcsillapítás és a közösségi közlekedés talpraállítása. Zuglói polgármesterként annyit tudok tenni, hogy, hogy, hogy, hogy mondjam, hangos vagy kevésbé hangos érvelő, vagy éppen erőszaposkodó levelekkel bombázom a, a BKK-t, hogy, hogy gondoljuk újra az zugló közösségi közlekedését. Nagyon-nagyon... Er, egy fókuszú ez a közösségi közlekedés, ugye keresztványi közlekedés gyakorlatilag egyáltalán nincsen, e apró módosításokat sikerült elérni, de például azt a Magyarodin legyen közösségi közlekedés, azt például nem, pedig szerintem nagyon fontos lenne. A az egressi úton ne legyen. Ne legyen a Tron arra szól, ugyanúgy mint az autók, mert egyszer lehetetlen, hogy 30 percen el az egressi úton a Tibus a népton. Ez nonsens, megengedhetetlen szerintem. Teljesen teljesen egyetértek. Egyébként ugye a fő probléma pedig az, hogy amiben Budapest el van maradva, mindenféle politikai korábbi meghozott döntésekkel szemben, amelyek egyébként még 2015-re vonatkoznak, hogy gyakorlatilag nincsen a p pluszre parkolás Budapesten pontosabban nincsenek az infrastruktúrája, ugye az ugló ennek szintén egy kárvalótja, mert zugló maga lett a p parkoló. Ennek megszólni a alig lehet megállni, és az emberek, akik bejönnek a városba, és szívesen letennék az autójukat, azok ezt nem tudják megtenni, és nincs egy egységes koncepció arra, hogy a közösségi közlekedési feljállomásukat, amelyek na, gyakorlatilag a belvárosban vannak, ezeket kijelvítjük, és ott p parkolóval lehetővé tegyük, hogy az agglomerációban bejövő közlekedés az ne az autóját használja. Ebben nagyon el van maradva a Budapest egyszerűen évtizedekre mondjuk a környék többi nagyvárosától. Itt a metró az nem a mi életünkben lesz? Én nagyon remélem, hogy igen. <gül> nagyon remélem, ah. hogy igen. Csak egy példát okay. mondjak, ugye a Miltubró térén, a nyilván a négyes metró az, hogy a keletig ah. megy, az, az, az, egy, az egy vicc. Azt, hogy van, van tervezve egyébként a kettős metró, ugye meghosszabbítása, a hírvel való összekötése, ami egy. ami egy nagyon jó koncepció, és a kisföldalattinak is a meghosszabbítása a Körvasút sorig. Ezekre vannak tervek, vagy a tervezési folyamatok elindultak, tehát ezek a következő típusban ebből a háromból kettő megtörténhetne, és akkor az lehetővé tenni azt, hogy parkolók legyenek, vagy a város szélén, vagy pedig a. a mondjuk adott esetben zugló, a zugló területén kívül a külvár, kicsit kíjebb. Itt el kellett köszönöm. köszönjük. Én is köszönöm szépen, és akkor a jövő héten köszönöm. 8 óra 4 perckor. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én is köszönöm. Karácsony Gergelyt hallották, Zugló polgármesterét, és akkor eldőtt, hogy a jövő héten lesz pénteken. hozzá minden nap mindennap kísérleti misor. minden nap utolsó adás. Remélem, hogy eljutunk a péntekig. A műsort a Zuglói Önkormányzat támogatta. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Jó reggelt! Lehet? A vonalban Bácska János, minden egy lebéről is szeretnék beszélni, az időnk pedig nagyon rövid. Egy pár dolgot mindenféleképpen szeretnék elmondani, mert mondjuk tíz nap múlva sok aktualitása nem lesz. Vállalkozás ösztönzéssel kapcsolatos konferencia lesz Ferencvárosban. Erre március 26-án kerül sor, ez a jövő héten van, ez a Corvinus Egyetemen lesz költészet havi események március 21-e és április 11-e között, és április 11-e előtt még tervezek megszólalni itt a Kelyfejancsiban. Március 21-e már mögöttünk van, és minden nap van esemény. akik kíváncsi, azok legyenek szívesek az önkormányzat hollapján követni az eseményeket, vagy bárhol máshol, ahol ezt meg lehet tenni. Vasárnap, most vasárnap 6 órakor a Nagyváratéri Református egyházközség templomában jótékonysági koncert lesz a Rádai Kollégium tűzeset károsultjainak a javára. Március 23-en... Tehát egyedül is megoldom én ezt, nem is kell ezt csak fel kell venni a pénzt uh, március 23-án 9 órakor a D.C. Hubert távírós sarkán találkoznak ez a Te Szed mozgalom amelyre őszintén sajnálom hogy sor kerül, mert egy ugye maga az, hogy erre sor kell, az azért van, mert hogy szemét van. Tehát ha nem lenne ilyen irtózatos szemét az országban, beleértve a főváros területén is, akkor a kerületeknek nem kéne ezzel külön foglalkozniuk. Tehát még egyszer 23-án, ez holnap szombaton reggel 9 órakor, a Dési Huber utca, Távira utca, Sarkár, a Kiserdő mellett a Nyuldombom, önkéntesen a tiszta Magyarországért. Én azt gondolom, hogy nem altruizmus ha végül is valaki tud új elegáns lenni, mint hogy Karácsony Gergely néhány perccel ezelőtt, jó néhány perccel ezelőtt elegáns volt, és azt mondta, hogy térjünk át az aktualitásokra, ami történt, megtörtént, abból mindenki vonja le a megfelelő tanulságokat. Szeretném elmondani, hogy ez az egész sorozat nem jöhetett volna. A kitüntetett Ács Dániel Tolla nélkül, akit kitüntetett a MOSZ gazdasági újságírói díjat kapott Vicsek ferenc aki ebben a rádióban is dolgozik és az ő méltatásában egyebek között elhangzott, hogy a Ferencvárosi Parkolási Rendszer leírása kísértetiesen emlékeztet a 2010 előtti a Centrum Parkoló Kft. nevével fejlmi időkre, majd később ez mind a laudáció szövege. Ásdánia, a szerkesztőriporter bravuros bravúros munkát végzett a korrupciós bűncselekmények leleplezéséhez, a maffia-szerű hálózatok működésének bemutatásához, sokfajta tehetség, együttes érvényesülése. Szükséges a téfeltárás, magányos műfaj, néhány ellenzéki vagy független képviselő segít nekik ebben a munkában, írja később. És itt megfelelő pillanat van elnézést kérnek Vicsek nem az ő szól, szólok hozzá, hanem hogy az elmúlt időben többekkel beszéltem abban a helyzetben, amely részint a 444.hu írása, részint az én elítélhető, nem elítélhető magatartásom kapcsán jött létre, ahol a zuglói kifizetetlenséget hoztam szóba, és ebben a párbeszéd sorozatban e-maileket váltottam Baranyi Krisztinával is, melyben az utolsó e-mailjét az ő érdekében nem olvasnám fel, különös tekintettel arra, hogy végül is van levéltitok, bár ez nekem szól, eddig ez nem jelentett problémát. Abban úgy többé kevésbé benne van mindaz, ami <kül> ahogy egy szálka fennakad az ember torkán, de még egyszer mondom, ez a szálka ez nem Bácskai János, ez nem Ferencváros, ez nem Baranyi Krisztin, ez nem én, hanem annak az ügykezelésnek a módja, ami ebben a hármasban Bácskai Baranyi Fiala vagy Baranyi Bácskai Fiala kialakult, és amelyben egy olyan e-mailt küldött Baranyi Krisztin, ami ölleleplező volt ez egyébként az ő személyével kapcsolatos, nem pedig a politikai tevékenységével, és én azt gondolom, hogy mindannyian jól járunk, hogyha én egyébként azt nem olvasom föl, de ahhoz nem voltam eléggé elegáns, és nem voltam annyira elvont, hogy ezt ne említsem meg tovább a laudáció szövege. Néhány ellenzéki vagy független képviselő segít nekik ebben a munkában. Lopni nem egyszerű, ezért nehéz a tényfeltárás. Ez később van a szövegben. Érződik a képkockákról, hogy Ács Dánielnek több bosszúságot okoz a film, mint azoknak, akiknek sokkal inkább fel kéne háborodniuk a gyanúsítás miatt, ha valóban alaptaló vádolja őket a riporter. Gratulálunk a stábnak, a szerkesztőségnek, a dokumentáristáknak és Ács Dánielnek Egy fénykép. Én ezt követően elítélhető, vagy nem elítélhető módon, végül is egyre egyben megtörtént, írtam egy SMS-t ez néhány nappal volt, 15-e után talán 16-en, vagy 17-en, nem, nem az én világom, de gratulálok. Maga a cikk ezután jelent meg, tehát valószínűleg akkor ez nagyon sokkal később nem lehetett, és akkor jöjjön az a bizonyos levél, amivel kapcsolatban én egy reakciót szeretnék öntől, ami alapvetően majd a folytatást kell, hogy Hát, ezt most nem tudom jól befejezni. Tisztelt fiala nem tudok állásfoglalni a 444.hu és önközött lévő konfliktusban részben azért sem, mert sajnos nem tudom rendszeresen minden nap hallgatni a kejfejancét, így bizonyosan számos elhangzott dologról lemaradtam, a 444.hu-t kevésbé olvasom, de szeretném mégis egy összesében nagyon régi 2001 hallgatója elmondani a benyomásomat Bácskai Jánosról. Arról az emberről, akire Ferencvárosi lakosként én is szavaztam a legutóbbi önkormányzati választáson, nem kis részben annak hogy rá, rászavaztam, hogy hallgattam a rádióban, és inkább többé, mint kevésbé Ismertem az akkori helyi politikai viszonyokat. De ugyanez vezet ma arra, hogy amennyiben hivatalosan Ferencvárosi lakos leszek, még ősszel nem biztos, hogy rá fogok szavazni. Ez a mostani hozzáállásom sem függetle attól, hogy hallgatom a műsorát. Hangsúlyozom, hogy nem hallgattam minden héten a vele készült interjúkat, de azért 5. éve polgármester ennyi ideje része a minőségben is a műsornak. Nem egykét interjúból alakult ki bennem az a benyomás, amiről beszélni szeretnék. Bácka egy tisztességes embernek ismertem meg, viszont, mintha a polgármesterség alatt bedarálta volna a politika, talán bele is fáradt. Nem gondolom, hogy ne lenne tisztességes már, csak mintha megkötötte volna a maga kompromisszum, vagy úgy a parkolás, mint a lakásügyek igenis kiölték bele a bizalmat, részben maguk az ügyek, melynek egyik típusában érintett is vagyok, Részint pedig maguk a megnyilatkozásai lehet szidni, talán okkal is ás Dánielt és Baranyi Krisztinát, de azért én emlékszem azokra az időkre, amikor a hírtév és egyéb orgánumok még ellenzékiek voltak 2010 előtt. Emlékszem az akkori ellenzéki szereplőkre, akik között Bácskai kétségtelen unikális volt, de összességében mégis a politikai közösségnek aktív tagja és haszonélvezője, még semmivel sem kevésbé elítélhető, sőt elítélendő módszerekkel léphet fel és teszi a mai napig. Most pedig, amikor ő kerül egy ilyen tűzvonalba, akkor elfelejtkezik arra, hogy ezen módszerek bevetettségéhez a jobboldali sajtó és a jobboldali politikusok jelentős mértékben hozzájárultak. Ezért vagy őszintétlen, vagy vakfoltja van ezen a területen, így vagy úgy a kettős mérce adott szerintem. A parkolási ügynek ugyan nagyobb az ismertsége, de engem jobban érint a lakásgazdálkodás anomáliája és akkor itt leír egy személyes történetet, amelyet valószínűleg nem lenne személy, nem lenne elegáns elmondani, amennyiben egyébként Baranyi Krisztina bármilyen vonatkozásban, majd azzal a megjegyzésemmel kapcsolatban, amit én itt tettem, akarna velem beszélgetni, arra az ég egyet a világán minden adott, de nem ennek a fél órának a keretében, amelyet eddig csak szétveszídelni tudtunk és egybe tartani, nem. Ez egyébként mindenki másra vonatkozik, és ezzel kapcsolatban a nyitottságon már korábban is jeleztem. Um, Mindeközben olvasni, hallgatni a médiában, hogy a fideszes potentátok és azok hozzátartozó, hogy milyen körülmények között kapnak lakást az önkormányzattól, jelentősen erodálják a korábbi meglévő bizalmat. Ezt már azután írja az olvasó, aki férfi, hogy leírta a személyes történetét. Aztán leír még egy személyes történetet, amit szintén nem lenne szerencsés itt felolvasni. Visszabettünk az igényeinkből valószínűleg egy... <kül> igen, igen, igen, igen majd, de talán érthető némi ombivalenciával hallgatom Báskai Jánost, amikor a Ferencváros ügyekről beszél, és ahányszor csak hallgatom, inkább egyre csak rosszabb színben tűnik fel, talán már ellenszerűen is kialakult, lehet, hogy ez már az én hibám, üdvözlettel XY-naki férfi. Um, én az elmúlt időben nem egyszer tartottam önvizsgálatot, az elmúlt idők történt, alapján Azt hiszem, kicsit bele is fáradtam, mert nem tudtam abba hagyni, de nyilvánvaló, hogy saját magam, vagy nem tudom, hogy nyilvánvalót, a tisztán nem tudtam kihozni, és a saját hibáim jobban foglalkoztattak, mint az, amiben igazan volt, ebben hihetetlenül felüdülő élményt biztosított a rádió közleményével, ami unikális, és a hallgatóim kiállása is. Um, Mindezt előre bocsájtva, azt gondolom, hogy őre sem volt jó hatással ez a levél, amit önnek elküldtem, és kiszedtem belőle azokat a részeket, amelyek adatilag szenzitívnek tűntek. Az elmúlt hetek eseményeivel kapcsolatban a jövő beszélgetései előtt, most itt 8 óra 47 perckor mit szeretne megosztani a nagy érdeművel, beleértve, hogy valamit vagy semmit? Bármit beszéltünk erről, hát néze ilyen Nem, levelek. az őre gyakorolt hatást, tehát én nem, nem beszélgetni már nem akarok, ez a levél a maga nemében magáért beszél. Hát annak, aki először kap ilyet, vagy először lát ilyet, először tapasztal ilyet, húsz éve vagyok önkormányzati képviselő vagy valami ilyesmit Ferencvárosban, ezt inkább a névtelen levelek közé sorolnám, és nem azért, mert nem olvassuk fel a végén GDPR, meg egyebek miatt a nevet, de azt gondolom, hogy ez lehet fikciós. Nem nekem írta, hanem kvázi följelentett, bejelentett az érzéseit fejezte ki. Ez egy hangulatjelentés is persze, egy személynek a hangulatát tükrözi, ami mögött személyes sors húzódik meg személyes értettség is adott esetben hát nézze ötven ember lakik Ferencvárosban ez egy az ből ezerből. a itt tényszerűen száflolnom kell, hogy senki nem kapott, illetve állítanom, hogy senki nem kapott lakást Ferencvárosban, aki lakáshoz jutott, mindenki törvényesen jutott hozzá nyilvános pályázaton arra való utalás van Egyébként meg hát, a vélemény szabad, tehát bárkinek változhat a véleménye. Van, akik kiábrándultak belőlem, és hát, most felolvashatnánk olyan leveleket is, akik belém szerettek. Bármilyenféle értelemben, hát, nézzem most ebből messze menő következtetéseket levonni. Persze, hát húsz év alatt változik minden, talán még a levélíró is, meg az ő élete is, és én is, hát na, természetes. 9-8 év, év nem múlik el tapasztalatok nélkül. Nem, nem tulajdonítok neki különsebben ö, nagyobb jelentőséget, mint amennyit ér egy ilyen, még egyszer mondom, nálam a névtelen levelek kategóriája. Köszönöm szépen, kellemes hétvégét kívánok a jövő héten, majd arra szeretném kérni, hogy minden én külföldről jövök haza, és az ismeretanyagom nem lesz nagyon jelentős, vagy legalábbis ha jelentős lesz, az borzasztó lesz, az az fogja jelenteni, hogy külföldről is az foglalkoztat, ami itthon történik, és ettől szeretném magamat és a társaságomat megmenteni. Így aztán öm, azt szeretném, hogyha felkészülne Ferencvárosból úgy, hogy Önnek kell elmondani az étlapot is, megpróbálok majd valamennyire felkészülni, de az közel sem lesz olyan, mint amilyen a mai volt, ami biztos lehetett volna még teljesen. Viszont hallásra! Viszont hallásra. Köszönöm szépen! Önök bácska Jánost hallották, Ferencváros polgármesterét. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Most szusszanok egyet, van 210 másodpercük, aztán felhívom Újhelyi Istvánt 0614890999 0999 és 0636771161. Jövő héten, pénteken minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha addig a rádió szól, én élek, itt leszek. Figyelek a van mire. Nem Nulla, hat egy, négy, nyolc, 999 és 0636771161. Ezt a telefonszámot, ha minden igaz, akkor egy héten keresztül nem fogják hallani, mert hogy én nem leszek élő adásban. Most, amit akarnak, el tudják mondani 280 másodpercben. Figyelek, ha van mire. Ha nem mondanak semmit se, én hallgatni fogok, rakom össze magam. I don't care. sajnálom, hogy nem értek a lehetőséggel, de önök az én hallgatóim, önök tudják, hogy mit akarnak. Egy nagyon érdekes beszélgetésem vagyok, túl egyre tehát, nem hallottam sajnos. A, a Navrasicsal, hát majd, ha a média érdeklődés mutat iránt, akkor mutat neked részleteket, ez a média múlik. Tegnap szerintem a Lázáról is mutatott volna a részleteket, ha lett volna internet, de nem volt internet. Én egy ilyen világháta mögötti rádióban dolgozom, de miután én magam is egy világháta mögötti ember vagyok, és a kemény magban nem is értik, hogy mire állnak velem szóba híres emberek, és adnak egyébként érte pénzt, hát ez nem tudom, ez a, a, a világ összes perverziója itt a, ezen a frekvencián összeközik reggelenként 7 és 9 között, hogy aztán teljesen normális kerékvágásában folytatódjék az élet. Azt tudod, hogy én is megkaptam a kérdést egy csomó embertől, hogy mit fizetek neked, és mondtam, hogy semmit. Képzeljék el, semmit, egyszer beszélgetni szeretek veled. Hát majd én egyszer benyújtom a számlát új helyi Ah, oh, Hol leszek én már akkor? Ah, oh, új helyi értelt, sokkal fiatalabb, mint én. <gül> Jó, figyelj, azért ez a dolog nem vicces. Tehát ez, ez nem vicces, mert ugye egyfelől. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, igen, igen, nem, Szívesen beszélgették magával fialat, de jobb néven vettem volna, hogyha az elmúlt időben nem apara szövegkörnyezetben kellene megjelennem. E tekintetben az a világ, amelyben én élek. Tehát, amelyben konkrétan élek belépétve a rádiót, egészen páratlan formát futott. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogyha én kísérletezni akartam volna avval kapcsolatban, hogy egyébként, hogyha ilyen sorozat ér engem, akkor a közvetlen környezetem hogyan reagál, hát akkor az ragyogóan sikerült, és azt kell, hogy mondjam, hogy az én bizalmatlanságom és a többiekben vetett hitem, hát a tekintetben tökéletesen megbuktam, de sokkal jobban, mint a 44 pont alapján, mert hogy olyan bizalomról biztosítottak engem, amely egyébként, nem tudom elhiszed a maga nemében jobban megviselt, mint maga a 444.hu cikke. Ugye én egy eléggé fegyelmezett palivá váltam az elmúlt időben, és attól persze az érzelmeim nem szüntek meg, és az az érzelmi hullámzás, amit egyfelől kiváltott a 444.hu és mindaz, amit az ember ezután a Facebookon olvasott magáról, olyan emberektől, akik egyébként különösebb újdonságot nem tudtak meg, akik hallgattak, tisztában voltak vele, akik nem hallgattak, azok olyan dolgokkal szembesültek, amelyeknek a részleteivel nem voltak tisztában, de egy az egybe beszopták azt, ami abban van, engem nem gondoltak megkérdezni. Aztán jött másfel az én hallgatói reakciója, akik voltak már mérhetetlen ellenségesek, és egy olyan környezetben lenni, ahol a saját otthonodban ellenségesek veled, akkor kétszer is meggondolod, hogy ne akaszd le magad, és hagyd abba az egészet, hiszen a saját közeget, ha ellened, akkor azért az már valamit jelez, és azért nagyon sokan általában, vagy nagyon sokan so e ezt megerőzően lehetőséget láttak ezekben a támadásokban, és a Facebook népét leszámítva, e akik most is e csak abban találtak örömet, hogy gyalázkodjanak. Azok, akik a személyes konfrontációt, vagy a személyes megnyilvánulást vállaltak, hát azok részéről nem rokonszerv, hanem olyan szolidaritásban volt részem, amelyre azt se tudom, hogy rászolgáltam. Tehát ezek az ellentétes érzelmek, ezek nem, hogy kioltották volna egymást hanem hát euh, csúcsra járattak engem, amit ez a 62 éves szervezet, akit én hordozok a két lábamon nem viselt jól. Tehát ez beleértve, hogy természetesen amikor veled beszélgetek, vagy bárki másról, és a Navracsicsa folytatott beszélgetés is ezt mutatja, hogy ezt én akkor euh, tudom jól alkalmazni, hogyha az empátiám minden beszélgető társam irányában meg tud nyilvánulni, ugyanígy lett az önmagában a szocialistákhoz való tartozás, a szeviép ügyben való folyamatos gyanúsítgatás, és akkor arra kérnélek téged, hogy egy rövid beszámoló erejéig egyébként de mit válaszoltál azokra a kérdésekre, amelyek téged érintettek? Ja, ja, azok csak a voltak kapcsolatos, hogy miért fizettél, érte? De, igen, igen, igen, és is mondtam, Jó, nem és az az az is az a, szeretnék feled, mert, Jó, akkor létszerűs az egy tegnap esti élménybeszámolóval részesítse, az index teljesen független végülis, te ott érintett voltál. A, a Dalt-svitáról? Igen. Én nagyon jól éreztem magam bennem, mert kiderült, hogy ö, ilyen közegben, kritikus közegben... Mi a közeg? Az figyelj egy olyan 56-ban fiatal. Hát ez az, az kerben volt, és a tabumentes mozgalom szervezte, kritikus, huszonéves, ö, engem is kritikusan, és a, a Dajstamás is kritikusan figyelő. És hát tegyük volt. hozzá, hogy létrejött a vita, vagy létrejött, kétféle elment, azért ez ma Magyarországon nem 12 20. Két órán keresztül. Ö, és azért ö, rendesen ö, ment a szócsata, viszont ö, kiütköztek az érvek, és ö, nagyon üresen estek le a padlóra, azok a tideszes érvek, amelyek úgy jól néznek ki az Origo címnapján, de egy ilyen közegben, emberek szemében nézve, akik nem tapsoló gépek, ott bizony ezek nem ülnek. Tehát a felfüggesztés nem is felfüggesztés. Ti egymásra vitatkoztatok, vagy kérdésekre válaszoltatok? Volt egy nagyon-nagyon szimpatikus, most láttam életem először, tehát nem, nem barátom, nem azért hívott meg, de egy nagyon-nagyon szimpatikus fiatal ember vezette, ő moderálta, és, és tulajdonképpen hát az is sokszor, hogy néha egymásra is reagálva, sőt egymás szavába is vágva de kultúrát menetben. lehetett megnézni, hogy csak van valaki. Ki kérdezett? A fiatal ember, a tabumentes országmozgalomnak a. Kérdezte ki a, -e a résztvevők. És kérdeztek a résztvevők is. Mert volt minden fajta, és azt Ez aztán, valójában mondom, egy, órá... egy olyan ö, beszélgetés volt, ahol az ember kijön, és úgy olyan úgy, mint egy box meccsen, ahol valakit győztesnek hirdetnek ki. Itt a szónak ebben az értelmében kihirdettek-e bárkit győztesnek, vagy mindenki azt vitte magában, amit érzett? Mindenki azt vitte magában, amit érzett. Te mit vittél nem... haza? Én, én kettőnk között az volt a különbség, ez talán. Talán mindenki ítélje meg. Beszéli viszonyban maga. maradtatok? Nehez, hát mi, mi azért főleg a repülőn szoktunk néha beszélgetni, de inkább a sportról és nem a politikáról. Kettünk között az volt a különbség, hogy Tamás főpattant és egy-két fogás után elhúzott. Én meg egy órátot beszélgettem, fröccsöztem a fiatalokkal, tehát talán érzett, hogy kiéreztem magát kényelmesebben. Nem tudom, hát lehetséges egyébként is dolga lett volna. Azt tudom neked mondani, hogy ez egy nagyon nehezen megemészthető téma Magyarországon, különös tekintettel arra, hogy sokkal több az érzelem az itthoni viszonyrendszerben, mint az ismeret. Tehát amikor van ismeret és van érzelem, az se könnyű. De amikor sokkal több az érzelem, mint az ismeret, akkor valójában azzal áll szembe, vagy szemben, hogy meg kéne osztanod olyan ismereteket, amely ismeretek befogadása utólag, viszont nagyjából olyan, mint amikor megszilárdul a beton, és utána akarod beleverni a vasat. Az érzelemnél még talán szorosabb a kapcsolata például a Fideszes közegnek, ők hívők. És ugye az érzelem az, az könnyebben, könnyebben változik, kön könnyebb, könnyebb könnyebb valami fajta... Jó, e tekintetben már vitatkoznék el. vele, mert ez már egyetlen. nem... Valamkor hívők voltak, most már egyáltalán nem biztos, hogy nem vakok, süketek, tehát én azt gondolom, hogy nem vakok és nem süketek, de lassan a hívőt valami másra kéne fölcserélni, mert túljutottunk rajta. Azt kérdezem, hogy a jelenlevőknek az ismeret... Tehát midől vitatkoztatok? Nagyon, nagy, rendkívül felkészült közeg volt. Én sem tudtam, hogy hova érkezem de egy látszik, hogy nem csak egy hírfogyasztó, hanem gondolkodó fiatal közeg volt. Ez az utána lévő beszélgetésekben kiderült. Volt, aki odajött hozzám, mondom azt bátran, és elkezdett velem az egész migrációs problématikáról vitatkozni, és én is beleálltam, hiszen a kormányzati propaganda hatásos, érdemes tehát végig gondolni az érveket. De akinek van megnézni, kint van az én Facebook profilomon is egy kétrészes videó. Nagyon-nagyon tanulságos érvek ütköznek egymásnak. A Tamás többször belefutott abba, hogy állított valamit, én meg megkérdeztem tőle, hogy akkor miért nem szavaztam meg az ezzel kapcsolatos Európai Parlament jelőterjesztést. Arra már nem volt válasz. A moderátor fiatalember megkérdezte Tamást, hogyha ennyire hatásosnak bizonyult a és csak a normáni intézkedéseknek köszönhető, hogy a balkáni migrációs útvonalon megszűnt a nyomás, akkor esetleg szerinte van e a török Európa megállapodásnak, köze a migrációs nyomás csökkenéséhez. Erre igencsak zavadt választ kaptunk. Tehát nincs, amikor, amikor valódi kérdésekkel és érvekkel találkozik a Fideszes propaganda és kommunikáció, akkor ott megszűnnek az észérvek, Ott ott valójában csak a a kontrák jönnek, amiket azt a kérdezem az oldalán, tőled, hogy fejlőző. az milyen érzés egyébként e, most eltekintek a Woody elleni hasonlattal, amit mindig elszoktam mondani, hogy valójában a migráció a keresztény értékrend értékrenderről hosszan beszélgettem a reggel, na Urasis az ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt, hogy, hogy, hogy ennek az örvén én nekem egyre inkább az az érzésem, és a bennem levő feszültség az egyre jobban nő, hogy valójában egy sor dologról nem beszélgetünk, a kormányzat pedig ezt arra használja föl, hogy ezen címszavaknak a felszínen tartásával egy olyan gazdaságpolitikát, egy olyan társadalompolitikát folytat, amely valójában Ma úgy tűnik, hogy inkább a saját hatalmunknak a fenntartását szolgálja semmint az ország érdekeit, amire ők meg azt mondják, hogy nincs sehol olyan ország, ahol ilyen arányban választották volna őket újra. Mégis az embernek az az érzése, hogy ezeknek a tábláknak a fenntartása mögött valójában sokkal fontosabb az, ami történik, illetőleg nem történik. És akkor az ember maga se tudja eldönteni, hogy most a táblákról beszéljen, arról, ami történik, arról, ami nem történik, miközben te se vagy szerencsés, hogy több országban élsz, mert hogy egyszerű csak egy helyen lehet igazán jelen lenni, de akik alapvetően itt vannak, azok is hülyen érzik magukat, amikor adott esetben egy brüsszeli tükörben látják meg azt, amit egyébként itthon szeretnének látni, vagy itthon se szeretnének látni. Nem állítanám, hogy egyszerű mondatot mondtam, de valamelyes benne volt az, amit ma a világról gondolok. Én országjárásban vagyok minden nap. Azt látom. Tegnap is leszálltam Brüsszelből a tehát fölőtérem és elmentem Debrecenbe, és utána a esti vita. Én most, hogy letesszük a telefont, elindulok megyében, És nem csak a megyeszékhelyeken, hanem kis településeken is járok. Megállt a idő, a idő az ország egy részén. Abból a, a, a szuperfejlődésből, és abból a látszólagos jólétből, ami mondjuk a fővárosban azért tapasztalható, csini Tényleg Európa egyik legszebb városában élnek a fővárosiak. Azért, hogyha egy picit nézzünk a nézzünk ennek a kirakatnak, akkor a magyar valóság egész más. Ezért éppen igazad, amikor azt mondod, hogy az a politika, amit folytat Ormán, az valójában egy szűk rétegnek az érdekében történik. Arra van elég fél. De ez is alapvetően anyagi, tehát azért, ami a szemle szellemi homloktérnek a szélesen tartását illeti, hát a tekintetben valójában csak azok az emberek járnak jól, akik képmutatók, mert egyfelől azt mondják, hogy minden rendben van, és közben pedig másféleképpen élnek. Ez másféleképpen nem megvalósítható. Ez pontosan. A ternap nekem egy nagyon-nagyon pozitív élményem még volt. Többször hogyha valaki visszahallgatja, akkor hallhatja, tehát igazol, igazolható az, amit most mondok. Nagyon-nagyon sokszor elővettem el a szociális kérdéseket, ahogy ne csak a napi aktuális politikai csatáról beszéljünk, hanem arról, hogy milyen európai jövőt álmodunk magunknak, magyaroknak, ahol a szociális kérdések, egészségügyöktatás, tárgyalombiztosítás, nyugdíj, minimál béregyedek, ezek napi vannak, és sokkal erőteljesebb bólogatást és igenlést éreztem a közönségtől, mint amikor csak általában a Fidesz és a Néppárt viszonya kapcsán csattantunk össze. Ezzel együtt úgy tűnik, hogy a gazdasági jólét, ami ma mindenféleképpen megvan a jó pár évvel korábbihoz képest, az azért... Látszólagos. Látszólagos? Látszólagos. Látszólagos. Az Ez, az ebben is igazad... A gazdasági felrendülésben volt Európa az elmúlt kilenc évben. De azok az alapok amit Magyarország gazdasági növekedését, amik biztosítják, alapvetően az Európai uniós Források és az általános európai növekedés, azok abban a pillanatban, hogyha jön egy gazdasági világválság, Magyarországot megroppantják. Erre figyelmeztet például most. Az Unió Ezt én tökéletesen az értem, de legutóbb egy olyan ö, társadalom ö, vizsgálattal, annak az eredményeivel szembesítettek, amiben kiderült, hogy a legelesettebbek ma a legkormánypártibbak, amelyet részint biztos a propaganda, részint pedig az az, ella, ez a, az a gondoskodás eredményez, amelyben számukra fel sem vetődik az, hogy róluk másféleképpen lehetne, másféleképpen is lehetne gondoskodni, ami természetesen alapvetően az ő társadalomban elfoglalt helyzetükkel kapcsolatos, amiben a periférián vannak, vagy ha tetszik, már azon is tudom. Ez a legszörnyűbb az egészben, mert hogy akkor, amikor és úgy valahogy te mondod, hogy akkor, amikor megvizsgáljuk, hogy mely társadalmi csoportokban van még támogatottsága a propagandagépezetnek, köszönhetően a fidesnek akkor a legelesettebbek között bizony, magas a támogatottság. Ezt valószínűleg szociológusok és Pszichológusok kellene, hogy megfejtsék, hogy ez miért van így. Én is olvastam tanulmányokat róla. Ez egy szörnyű állapot, ezzel együtt nem lehet egészséges egy társadalom. Nem lehet az én egyébként jó módban felnövekvő, nem vagyunk milliárdosok, de mégiscsak egy magas, tisztességes, és az a magyar nívóhoz képest kifejezetten kiugró fizetéssel rendelkező családapa vagyok, aki meg tud a gyermekeinek adni nagyjából mindent, amit egy, egy nyugodt életmódhoz kell. Ők sem lehetnek boldogok akkor, hogyha egyébként a környezetük boldogtalan tehát egyszerűen nem tudom elképzelni azt a társadalmat, amely nem ad mindenkinek egy kifejezetten a megélhetéshez megfelelő nívói szolgáltatást egészségüttör oktatásig, vagy éppen a nyugdíjig. Ez a probléma, és ezek nem beszél Magyarország, mert hogy én, hogyha erről tartanék most egy sajtótányi egy óra múlva, te is tudod meg én is, hogy egy sor nem jelenne meg egyetlen egy kormányzikus. Más, én, más, én másra gondolként, más. én tele beszélgettem valakivel um... Az én saját magam izolációja azért is van, mert nem foglalkozom olyannal, ami további energiákat viszel. Valaki nem jól volt, elvitték egy kórházba, fontos, hogy ki az illető, melyik kórházba, de ez most ne legyen itt egy személyes ismerős, aki talán ez. És azt mesélte, és ez, ugye nem volt olyan állapotban volt, hogy nem volt befolyásra, hogy melyik kórházba viszik. Uh, így aztán ez bármikor bárkivel előfordulhat, ha olyan állapotba kerül, és ebben a kórházban azt tapasztalta, hogy este az emberek bekapcsolták azokat a fényeket a közvetlen környezetében, amivel egyébként nővért hívtak. Hogy nővérek vannak, azt lehetett tapasztalni, mert kin a folyosón közlekedtek, ezt az illető hallotta, hiszen nem volt olyan állapotban, hogy közlekedjen. Majd reggel bejött a váltás, hiszen egyszer találkoznak a nővérekkel, amikor vizit van, vagy valami van. Majd az új váltás, tehát az újak, akik jöttek, azok bejöttek és eloltották a lámpát úgy, hogy közben az a nővér, akit egyébként hívtak, az ebben az intervallumban az új nővér feltűnéséig meg se jelent. És akkor arra gondoltam, hogy végül is tényleg mindannyian Isten kezében vagyunk. Hát egy szűk elit kivételével, aki, hogyha baj van, akkor meg tudja vásárolni a legmagasabb minőségű. Igen, a de ez annyira szűk elit, hogy szinte nem is érdemes, tehát azért az nagyon sokba kerül. Én, én jártam úgy egyébként, János, hogy, hogy fizetős szolgáltatást próbáltam igénybe venni Budapesten, és nem találtam szakembert csak hónapos védzéssel. Fizetős magánrendeléssel. Tehát ne mondja nekem senki, hogy egyébként a kormányzatnak nem ezzel kellene foglalkoznia, és hogyha visszatérünk egy pillanatra a hét történéseire. Akkor... Nem csak az volt bennem, hogy, hogy, hogy egész egyszerűen nem megesett rajta a szívem, hanem valami olyan felháborodás volt bennem, miközben hihetetlen őző módon magamat láttam az ágyon, és hogy mennyire ez Isten dönti el, hogy akkor kimarad meg, ki nem. Hát ki tudja, hogy mit akart volna kérdezni a nővértől, hogy mi lett a néppártban a döntés, vagy az pedig, hogy valami élesszükségletével kapcsolatos dolgot mondott volna nekem. Ez valami borzasztó. Én gyűrölem azt a kiszolgáltatottságot, amiben az ember egyébként elvileg kaphatna valami segítséget, de az vagy a hanyagság, vagy én nem tudom minek következtében elmarad, és hát csak reménykedni tud, hogy túléli. És mondd meg nekem, hogy ezekben a percekben hány olyan rádió, tévé, vagy bármilyen ö, műsor van, ahol ilyen valós társadalmi problémákról beszélgetnek. Nincs. És ez az igazi év. Engem igazán a nővérek is érdekelnének, akik egyébként ezt tudják, és akik egyébként el tudnák magyarázni, hogy higgy el, úr, hogy a nagyon nagy baj lenne, azt észrevennénk, és, és elmagyaráznák, hogy ők egyébként miért vannak objektíve és szubjektíve abban a helyzetben, hogy nem mennek oda, amire persze nehéz lenne elfogadható választ adni, de nem én vagyok ott nővér. Ezért is mondjuk azt hogy ha az Európai Uniónak, hogyha most egyébként az egészségügyjel nincs dolga, mert az egészségügy, a szolgáltatás biztosítás biztosítása tagállami hatáskör. De akkor követeljük meg azt. Ez van például a mi programunkban, hogy legyen egy olyan egészségügyi szolgáltatási minimum, amit kötelező minden európai tagállamnak biztosítani a polgárai felé. Igenis, fordítson arra pénzt, hogyha nem fordít elég pénzt, akkor mutassa ki az Európai Unió, hogy nem teljesíti ezt a tagállami kötelezettségét. Ilyenekről kell tudjunk beszélni, és ezekre kell szálljon forrást az Európai Unió, mert miközben egyébként a világ egyik legboldogabb kontinensének, vagy szövetségének, közösségének tartják általában az Európai Uniót, és a legmagasabb és legbiztonságosabb életminőséget tudja adni a polgárainak, ehhez képest látjuk, hogy mi zajlik Magyarországon, és nyilván néhány másik oldalon. Két kérdést kell feltennem, mert elszólít a kötelesség, ami a további munkámat illeti. Egyfelől azt kérdezem tőle, hogy ha leszek a jövő hét pénteken, akkor ez az időpont megfelel-e, lehetünk, nem a reggel nem lehetünk, akkor a Filipov van, mert hogy én egész héten nem vagyok, tehát hogy neked ez megfelelő-e? Hú, hogy nézek rá naptára, mert az az, ami van jövő Nem tudom, hogy hol vagyok. El, el, el szerintem igen, elvileg reggel, reg, reg, igen, maximum a szám a mert a másik pedig az, hogy ma a civilapályán felvételén téma lesz, hogy a Demokratikus Koalíció aláírás indít hazánk EU tagságának megőrzése érdekében. De ahogy látom, az MSZP is gyűjtést indít hazánk EU tagságának megőrzése érdekében. Ez itt most egy koordinált tevékenység, vagy sem? Mert engem hát, ez foglalkoztat vittes. majd akkor, amikor majd ez ma délelőtt a felvétel folyamán téma lesz. Hát ez vicces, akkor viszont a szerkesztőknek is kellene egy jelezni. Szerda reggel én magam jelentettem be és indítottam az aláírásgyűjtést, Szerda reggel, majd Szerda este Dobbe Szklára is bejelentette, hogy a DK aláírásgyűjt. Tehát mi kezdtünk el egy aláírásgyűjtést. De ez itt Teljes most egy verseng... egy versenyt. Nem, ez nem, hát én nem Figyelj, hogyha én elindulok futni, és aztán valaki utánam fut, akkor én versenyzek. Uh, mi elkezdtünk egy akciót. De nem, nem lett szóval... akkor jobb együtt? Miért kellett volna együtt választási kampányban, külön ö, politikai versengőpont? Amikor azt mondod, hogy vicces, akkor van mégiscsak az van, hogy azért ebben a formában így egy tízes skálán, nem tízesre szerencsés? Ö, figyelj csak, nem üti a kettő egymást. Azt én értem, azt köszönöm. Szépen. Nem üti a kettő egymást, mégis, hogyha ezt így teszed fel a kérdést, akkor majd ezt teszed a klárának. Nem teszem fel, nem, nem, nem, nem adta oda a d Tehát én szerettem volna minden héten beszélni vele, de azt mondta Monnál akkor... Csaba, hogy ez nem megy. Tényszerűen mondom, elkészültek az alájrásgyűjtőíveink, meg, meg legyártottuk a, az összes megfelelő ehhez való kelléket, szerd a reggel, bejelentettem, majd azt követően Szerda estére a DK is bejelentette. Nagyjából ugyanaz, hasonló a kettő, de nem baj, mert... Jó, akkor akkor ennél fontosabb, de két, két, sem volt nem azt el... árult el nekem, hogy ez egy jó ötlet. Tehát, hogy az emberekben ott van egyébként a Fideszel történtek alapján, hogy ennek egyébként az ötödik lépcsője akár az is lehet, hogy egyáltalán lesz-e miről beszélni? Azzal, hogy felfüggesztették a néppárbanatosságát a Fidesznek azzal szerintem elég komolyan megérthető a magyar emberekkel, hogy akarjuk-e, hogy Magyarország Európai tagságát is felfüggeszték. A játék lényege ez. És hogyha nem lenne Brexit, meg a Brexit-t kapcsolatos káosz ezen közben, akkor mondhatnád nekem, hogy ugyan már nincs olyan politikai erő, amelyik egyébként a végén ki akarná vinni, vagy kisodort, kisodródna miatt az ország az Európai Unióból. Ez történt a britekkel, és ez várhat ránk is abban az esetben, hogyha nem figyelünk előképpen oda. Ezért gyűjtjük az aláírásokat. Igen, tegnap decemberben sajtótájékozót tartottam, és csak kipakoltuk a, a, a pultokat, meg az MSZP-s zászlókat a, a, a térre, és már jöttek oda emberek, hogy itt talán lehet írni. Tehát valamilyen módon mégiscsak elkezdett menni a híre, a Facebookon több ezeren osztották meg a, az ívet és a, az alályrásgyűjtés felhívását. Úgyhogy még egyszer engem nem zavar, hogyha a DK is csinálja, többen több embert fogunk elérni, csak ne az legyen már létszerűs a civilatáján, hogy mi versenyzünk egymással. Én bejelentettem valamit. Jó, előbb, a, a, a témában tettem. ez nem is szerepelt, ezért kérdeztem, ezt fel fogom vetni. Most el kell, hogy köszönjek, és akkor küldtem meg. Ez egy Igen. nagyon fontos dolog. Mert én nem tudok más, hogy felköszönteni egy nagyon kedves ember számolok, és te is, oh, ismerts, bocsánat. Mert mit adjak én neki. Tomat uh, Szalai Tamás. Tudod, születés én születés már felköszöntettem. Napja. Úgyhogy Tamás úgy is hallgatott tudom boldog születésnapot. Szalai Tamás Lajosnak szólt az üzenet. Én már ezt megtettem te nem tudtad korábban, lehet másféleképpen biztos megtudtad, hogy akkor én küldtem neked egy SMS, és most elküldöm. Igen. Tehát akkor azt írtam péntek, március 29 29.8.59.10 kérdőjel. Akkor várok majd egy választ. Oké, okay. köszönöm, köszönöm szépen. Napot. Szia! Önök helyi Istvánt hallották, még 5 percet odaadok önöknek, de ez már nem tudom, mibe fog nekem kerülni. Ha akarnak bármit reagálni, ám tegyék. 061 489 és 0636771161. Hát 7, 7 1, 1, 6 1 Hát valamivel jobb állapotban fogok távozni innen, mint amilyen állapotban jöttem, ami nem egy nagy konc, de köszönet érte. Jó reggelt! Jó reggelt! örülök, hogy itt legalább a valós problémákkal is foglalkoznak. Köszönöm, viszont, hallás. viszont hallásra! Viszont jó reggelt kívánok! Reggel a atv ben hallott olyan félmondatban megjegyezve, hogy állítólag a szlovák-magyar meccs után Csuzsák hogy igaz, hogy kikaptunk kettő óra, de mégis mi győztünk. Tényleg létezett? Jó, egyrészt nem tudom, másrészt ugye én azzal kezdtem a mai műsort, hogy hajdubbét hallgatva azt éreztem, ahogy úgy a... Tehát, hogy úgy, úgy jobban sajnáltam a hajdúbét a kliséi miatt, mint azt, hogy mi kettőn úrra kikaptunk. És azon gondolkodtam, hogy ha ezt most szélesebben értelmezem, és az egész életünkre vonatkoztatom, akkor nem járunk-e nagyon rosszul. Tehát, hogy történjen bármi is a Fidesz-szel, a néppártban, hogy, hogy egyszer élünk, hogy, hogy vajon, vajon jól töltjük el az időnket, jó dolgokra koncentrálunk-e, de erre nem fog tudni jó választ adni. Én jelentek az árbóckosárból, belejött, hogy most ön, aztán, hogy ki mit kezd vele. Van valami nagyon vicces abban, amit van. Néha ah, tragikomikus, biztos. de most ki nem szaharja le, hogy mit mondott Zsucsák, hát érti? Hát, hát egy biztos Nekem már voltak rokozikörnyei, úgyhogy nálam már egy lejátszott szereplő. ez már úgy jelentkezett a brüsszeli felfüggesztés kapcsán, hogy mi kértük a szlovákokat arra, hogy győzzenek, mert nem, tudom, nem volt hozzá kedvünk, vagy nem tudom. Nem szeretnék visszasüllyedni abba az állapotomban, mint amilyenben jöttem ide. 06148909999 és 0636771161. Jött egy kérdés, Laci, és ez most nem először. A civil Rádió hollapján hol lehet visszahallgatni, letölteni egy mai adást? Navrácicsot szeretnék meghallgatni. Hát egész egyszerűen abszurdum, hogy ezt ne lehessen megtenni. Tehát nem tudom, korábban ez hogy működött. Laci, légy szíves, erre, jó, mert még tényleg nagyon ki fogok jönni a sodromból. Nem te tehetsz róla, hogy hogyan lehet letölteni. Fönt van? Hogy megint volt egy fél óra, amit nem rögzített a rendszer. Uh -huh. Jó, azért a civil rádiónak is azt szeretném mondani, hogy nagyon szépen köszönöm a kiállást, de azért, és akkor itt most megállom a, azt, hogy bármit is mondjak. És ezt mikor fogod tudni? Ne haragudj, Laci! Mindjárt Elnézést, önök, akik föl tudnak menni a, a civil rádió megtalálják a mai navracsis beszélgetést? Tényleg? Mindennel tisztában vagyok. Abban a fél volt a hiba. Na jó, kész. Könnyen lehetséges, hogy nem a 444.hu hanem úgy általában az anyagfáradás fogja okozni, hogy én egyik kapasz fogom mondani, hogy köszönöm szépen, én most egy ideig nem jönnék. És azokkor is elnézést kérek, hogy ez egy olyan mondat volt, mint amit én mondtam a karácsony kapcsán, a számla kifizetetlenségével kapcsolatban. Most elköszönnék még, miért valamit cifrábat mondanék. dörö.fi, alajanus, kukat, gmail.com Tessük. most hallgatok is itt van, tehát az archívumban megtalálható. Elnézést, Laci, hogyha az archívumban megtaláltuk, akkor miért mondod az, hogy nincs? Itt van itt úgyhogy megvan meg van nem meg egy nem de mutasd nem meg nem kicsit te igen hallom no. de nem, nem hallom A politikában igen, ez az. Jó. Köszönöm. És ezt nem. hogyan találtad meg? Hallod? Ha Igen, az de az hogyan az találtad az meg? Az. Hát úgy, hogy a civil rádió honlap, archívum, és ott van egy széncek. Itt van egy 7-től 7 -től 730, 730 -től 8 8-től Köszönöm. Meg, meg letalálni. Oké. Okay. Keresni kell Sok. Ja, köszönöm, Jó, köszönöm Péter. Oké. Okay. Tényleg, higgyék el, nem könnyű. Ha az ember ennyi pénzt keres, akkor se könnyű.